Жорж Сант, Консуело, Роман, переклад Віктора Бойка, читає Лілія Мироненко, розділ 85. Першим бажанням Консуело після повернення до своєї кімнати було написати Альбертові, та невдовзі вона виявила, що це не так легко зробити, як їй здавалось. У першій же чернеці вона почала було йому описувати всі пригоди своєї подорожі. Але тут же злякалася, що опис пережитої неї небезпеки та випробувань занадто схвилює його. Вона пам'ятала, до якої божевільної нестями дійшов Альберт, коли вона розповіла йому підземелі про ті жахи, які довелося їй пережити по дорозі в замок. І Консуело розірвала чернетку. Вона вирішила, що треба позбавити цю глибоку душу, цю вразливу натуру хвилюючих подробиць дійсності, обмежившись однією переважною ідеєю, одним почуттям, написати кілька слів про любов і вірність, у якій вона йому заприсяглась. Але ці кілька слів мали бути дуже твердими, Найменша невизначеність викликала б у ньому неймовірні страхи і муки. А як могла вона стверджувати, що в ній нарешті пробудилася безперечна любов і непохитна рішучість, тобто те, чого потребував Альберт, аби існувати, чекаючи на неї? Щирість і чесність консуело не допускали напівправди». Суворо запитуючи своє серце й совість, вона переконалася, що здобула перемогу над любов'ю до Анзолето, і тому сильна та спокійна духом. Вона почувала повну байдужість до всякого чоловіка, крім Альберта. Ніхто не вселяв їй ні любові, ні захопленості, але любов і глибоку захопленість, вона незмінно відчувала. До Альберта і, коли була біля нього, мало було перемогти спогад про Анджулето, усунути саму його присутність, аби в душі дівчини зайнялася палка пристрасть до молодого графа. Вона не могла без жаху згадати про душевну хворобу бідолашного Альберта, про втяжуючу велич замку велетнів, про аристократичні упередження Каноніси, про бивство Зденка про похмуру печеру, скелі жаху, словом, про все сумне і дивне життя в Чехії, що здавалося їй тепер сном. Подихавши вільним повітрям бродячого життя на горах Богемського лісу і знову занурившись у музичну стихію біля свого вчителя, Консуело згадувала про Чехію, не інакше, як про страшне сновидіння, Хоч вона й не погоджувалася з безглуздими артистичними афоризмами порпори, але коли повернулася знову до життя, що так відповідає її вихованню, обдаруванню, духовним запитам, їй здалося неможливим зробитися хазяйкою замку велетнів. Що ж могла вона повідомити Альбертові? Що нового могла вона обіцяти і підтвердити йому? Хіба нею не володіли та ж нерішучість, той же жах, що й з замку? Якщо вона кинулася до Відня, а не в інше місце, то тільки тому, що тут їй чекало протегування єдиного законного авторитету, визнаного нею в житті. Пурпора був її благодійником, її батьком, її підтримкою і учителем у найсвятішому значенні слова – Біля нього вона не почувалася сиротою і не мала права розпоряджатися собою тільки завелінням свого серця або розуму. А Порпора засуджував, висіміював і енергійно відкидав думку про шлюб, бачачи в ньому вбивство геніального таланту, принесення в жертву великого майбутнього заради романтичної, утопічної самовідданості. У замку велетнів також був старий, великодушний, шляхетний і ніжний, котрий пропонував себе їй батьки. Але хіба міняють батька згідно з обставинами? І якщо Порпора говорив «ні», то хіба могла Консуело прийняти так графа християна? Цього не могло, не мало бути, і належало чекати, що скаже Порпора, коли він краще розбереться у фактах і почуттях Але що сказати нещасному Альбертові зараз? Як підтримати в ньому надію, закликати до терпіння, поки вчитель або підтвердить своє рішення, або змінить його? Повідати йому про першу спалах обурення пурпори Значило б позбавити Альберта всякого спокою Приховати? рівнозначно обману, а цього вона робити не хотіла. Навіть якби життя цього шляхетного молодика залежало від неправди, то й тоді Консуело не збрехала б. Є люди, яких занадто поважають, аби обманювати хоча б заради їхнього порятунку. І ось вона знову почала писати, але порвала двадцять початих листів. Не довівши жодного до кінця, хоч як намагалася вона, на третьому же слові виходило так, що вона або давала занадто сміливі обіцянки, або навпаки висловлювала сумніви. А це могло зробити на Альберта згубну дію. Вона лягла постіль, страшно пригнічена втомою, смутком, занепокоєнням, і довго мучилася від холоду і безсоння, не в змозі ні прийти до якого-небудь рішення, ні уявити собі ясно своє майбутнє, свою долю. Зрештою, вона все-таки заснула і прокинулася так пізно, що Порпора, який завжди рано вставав, уже встиг піти в справах. Як і напередодні, вона застала гайдна зачищенням одягу свого нового хазяїна і за прибиранням. «Нарешті, моя спляча красуне!» – вигукнув юнак, угледівши подругу. «Я вмираю від нудьги, туги і, мабуть, найбільше від страху, коли між мною і цим лютим професором немає вас, мого ангела-хранителя. Мені все здається, що вчитель проникне мої наміри, розкриє змову і сховає мене у свій старий клавесин» аби я там задихнувся від гармонійної ядухи. У мене на голові волосся стає сторчма від твого порпори. Я ніяк не можу переконати себе, що це не старий італійський чорт. Адже запевняють, що диявол у тих краях набагато зліший і хитріший за нашого. Заспокойся, друже мій, відповіла Консуело. Наш хазяїн усього лиш нещасливий, він не зла людина. Постараємося дати йому хоча б трохи щастя, і він на наших очах зм'якшиться і стане колишнім. Я пам'ятаю, яким сердечним і життєрадісним він був у роки мого дитинства. Його дотепи жарти всіма повторювались, але ж тоді в нього був успіх, були друзі – були надії, якби ти знав його в той час, коли в театрі Сан-Мозе йшла його опера «Поліфем». «Поліфем» – опера «Пурпури» на сюжет Пауло Антонів Роллі, вперше поставлена в Лондоні 1735 року. Він брав мене з собою і ставив де-небудь залаштунки, звідки я могла бачити тільки спини статистів. І голову велетня, яким усе це здавалося мені, і страшним, і гарним, з мого куточка, сидячи на почіпки за картонною скелею, або піднявшись на сходи, з яких запалюють кенкети, я ледве дихала і мимоволі, наслідуючи акторів, повторювала головою й руками всі їхні жести, всі їхні рухи. А коли маестро викликали і він у відповідь на оплескій публіки з партеру. По сім разів проходив перед завісою уздовж рампи. Учитель здавався мені Богом. До того в хвилини він був прекрасний, гордий і радісний. Та-па, Порпора не такий ще старий, а як він змінився, який пригнічений. Ставаємо, бепо до роботи. Нехай повернувшись, він застане свою богу квартиру більш привабливою. Почну з огляду його ганчір'я, щоб упевнитися, чого йому не вистачає. Довго довелося перераховувати, чого йому не вистачає, а що в нього є? митью побачиш. Відповів Йосип, бідніший і зношеніший за його одяг. Хіба тільки мій власний? У такому разі я подбаю про твій одяг. Я твоя боржниця, Йосифе. Всю дорогу ти одягав і годував мене. Але спершу подумаємо про порпору. Відчини мені шафу. Як? Усього один-єдиний костюм? Той, у якому він був учора посланника? На жаль, так. Коричневий костюм із різьбленими сталевими ґудзиками. До того ж не дуже новий. Інший костюм до того зношений, порваний, Що на нього боляче дивитися. Він надяг його й дучи. Що ж до халата, сумніваюся, Щоб він взагалі коли-небудь існував. Я його марно шукаю ось уже цілу годину». Консуело Йосип стали всюди ритися І нарешті переконалися, що халат – Дійсно існував лише в їхній уяві, так само як і пальто і муфта. Сорочок виявилося всього три, причому й ті розідрані, манжети зовсім розлізлись. І в такому ж приблизно стані було все інше. Йосифе, сказала Консуело, ось чудовий перстень, мені його подарували вчора за мій спів. Я не хочу його продавати, щоб не привертати до себе уваги. Люди, що подарували його мені, могли б, мабуть, угледіти в цьому жадібність. Але я можу його закласти і одержати під нього потрібні нам гроші. Келер чесний і розумний. Він може оцінити цей коштовний перстень і, напевно, знає лихваря, що візьме його під заставу і дасть за нього Чималу суму Іди ж скоріше І повертайся За цим справа не стане Відповів Йосип У будинку Келлера Живе єврей Щось на зразок юваліра. Він довірена особа Багатьох знатних дам У таких секретних справах І за якусь годину У вас будуть гроші Тільки чуєте, консуело Мені особисто нічого не треба вам самій необхідно причепуритися. Завтра, а може ще й сьогодні ввечері, вам доведеться з'явитися перед світським товариством. І, звичайно, у платті менш потертому, ніж цей туалет, який здійснив подорож на моїй спині. Наші рахунки з тобою ми зведемо пізніше. І так, як я захочу, Беппо, приймаючи від тебе послуги, я маю право вимагати, щоб ти не відмовлявся від моїх. Ну, а тепер біжи скоріше до Келлера. За годину Гань дійсно повернувся з Келлером із тисячею п'ятьмастами флоринів. Консуело пояснила Келлеру, що їй потрібно. Той вийшов і незабаром привів свого приятеля-кравця, чесного і моторного хлопця, який, знявши Мірку з костюма порпори і інших речей його гардеропа, пообіцяв найближчими днями доставити два нових костюми, гарний, встюбаний на ваті халат, і навіть білизну, і інші необхідні речі туалету, які він узявся замовити гідним майстриням. «Тепер», – сказала Консуело Келеру, коли кравець пішов, – «я вимагаю». Цілковитої таємниці, учитель мій настільки ж гордий, як і бідний, і безсумнівно викинув би за вікно всі мої жалюгідні дарунки, якби запідозрив тільки, що вони йдуть від мене. Як же ви умудритеся, сеньора, зауважив Йосип, змусити його одягти новий костюм і покинути старий так, аби він цього не помітив. О. Я його прекрасно знаю і ручаюся вам, що він нічого не помітить. Я вже беру це на себе. А тепер, сеньоро, чи не подумаєте ви про себе? Знову заговорив Йосиф, який за винятком тих хвилин, коли вони залишалися віч на віч, засвоїв гарну звичку говорити з консуело дуже церемонно, щоб не створити неправильного уявлення про їхню дружбу. Ви майже нічого не привезли з собою з Чехії. До того ж, ваше обрання шийте не за тутешньою модою. Я зовсім забула про цю важливу справу. Милий пане Келлер, будьте моїм порадником і керівником. Охоче, відповів Келлер, я дещо в цьому тямлю. І якщо у вас не буде найвишуканішого туалету, можете мені сказати... Що я не віглас і хвалько Цілком покладаюся на вас, мили келере Я хочу тільки попередити вас, що люблю простоту І речі, що кидаються в очі, а також яскраві кольори Не личать ні моїй звичайній блідості, ні моїм скромним смакам Ви мене кривдите, сеньора, припускаючи, що я маю потребу в такій вказівках Хіба ремесло моє не навчило мене підбирати кольори до обличчя? А у вашому обличчі хіба я не бачу відбиття вашого характеру? Будьте спокійні, ви залишитеся задоволені мною і незабаром зможете, якщо вам заманеться, з'явитися при дворі, залишаючись, як і раніше, і скромною, і простою зробити людину красивішою, не змінюючи її. Ось у чому мистецтво перукаря та кравця. І ще одне слово на вушко, дорогий пане Келлер, мовила Консуело, відійшовши з перукарем подалі від Йосифа. Прошу вас, одягніть усе нове з голови до ніг і пана Гайдна, а на гроші, що залишилися... «Піднесіть від мого імені вашій дочці гарне шовкове вінчальне плаття. Сподіваюся, що весілля не за горами, бо якщо я буду користуватися тут успіхом, то зможу бути корисною нашому другові і допоможу йому стати популярним. У нього талант і великий талант. Будьте в цьому певні». «Так у нього справді талант, сеньора». Щасливий чути від вас. Я завжди це підозрював. Та що я говорю? Я був переконаний в цьому з найпершого дня, коли помітив його маленьким півчем у школі. Він шляхетний юнак, вела Консуело, і вас буде винагороджено його подякою і вірністю за все, що ви для нього зробили. Я знаю, келере, ви також... Людина достойна, у вас благородне серце. А тепер скажіть нам, додала вона, наближаючись із Келером до Йосифа. Зробили ви те, що було домовлено між нами щодо покровителів Йосифа? Ідея була ваша, ви її втілили в життя? Ну, звичайно, сеньоро, відповів Келер. Для вашого покірного слуги сказати, це значить зробити. Вирушивши сьогодні вранці до моїх клієнтів, я попередив спочатку пана венеціанського посланника. Я не маю честі особисто зачісувати його, але завиваю його секретаря. Потім пана Абата Метастазіо, якого голю щоранку, і його вихованку, дівицю Маріанну Мартінець, чия зачіска, теж не винає моїх рук. Вона так само, як і він, живе в моєму будинку. Тобто, я живу в їхньому будинку. Ну, та втім, це однаково. Наостанок, я проник іще до двох-трьох осіб, які знають Йосифа в обличчя. Він і з ними ризикує зустрітися маестро маєстро Порпори. До інших, не моїх клієнтів, я з'являвся під яким-небудь приводом. Наприклад, Говорив так, «Я чув, баронесо, що ви посилали пошукати у моїх колег справжнього ведмежого сала для волосся, і поспіши принести вам чудове сало. Я за нього ручаюся, пропоную його знатним особам, безкоштовно, як зразок для того, щоб вони стали моїми клієнтами, якщо тільки будуть задоволені ним, або так». Ось молитовник, знайдений минулої неділі в соборі Святого Стефана, а поза як я обслуговую собор, або, вірніше, школу при соборі, то мені доручили запитати вашу ясновельможність, чи не ваша це книга. То була стара, нічого не варта книга в шкіряній оправі, з витисненим на ній гербом. Узяв я її на лаві каноніка, Знаючи прекрасно, що ніхто її не розшукуватиме. Нарешті, коли мені вдавалося під тим або іншим приводом привернути до себе увагу, я починав базікати з розв'язністю й дотепністю, яку вибачають людям нашої професії. Мені, говорив я, приміром, багато доводилося чути про вашу ясновельможність від одного з моїх друзів майстерного музиканта Йосифа Гайдна. Ось чому я взяв на себе сміливість з'явитися до високоповажного дому вашої ясновельможності. «А, маленький Йосиф?» – запитували мене. «Чарівний талант, юнак багато обіцяючий». «Так, справді!» – озивався я в захваті від того, що ми перейшли просто до справи. Тоді вас, ваша ясновельможність, має дуже потішити те, що з ним зараз відбувається. Дивна річ і вельми важлива для його кар'єри. А що ж із ним відбувається? Я нічого не знаю. Та важко придумати щось більше комічне і більш цікаве. Він зробився лакеєм. Як? Лакеєм? «Хі, яке приниження, яке нещастя для такого таланту! Він, значить, у жахливому становищі? Треба йому допомогти!» «Справа не в тому, ваша ясновельможносте!» Відповідав я. «На це змусила його зважитися, любов до мистецтва! Він хотів будь-що будь брати уроки знаменитого маестро Порпори, Ах, та, розумію. Пурпора відмовився вислухати його і допустити до себе. Геніальна людина, але дуже примхлива і похмура. Він велика людина з великодушним серцем, відповідав я згідно з бажанням сеньори Консуело, адже ви не хочете, щоб у всій цій історії ваш учитель був предметом глузувань? І осуду. «Будьте певні», – додавав я, – «він незабаром розкусить зібності юного гадна і подбає про нього. Але щоб не розсердити старого меланхоліка і пробратися до нього, не дратуючи його, Йосиф не знайшов нічого більше дотепного, як піти до нього в лакеї і удати, начебто він нічого не тямить у музиці». Ідея зворушлива, чарівна, відповідали мені, цілковитому розчуленні. Це героїзм справжнього артиста. Однак він мусить поквапитися і заслужити прихильність Порпори, перш ніж його пізнають і скажуть маестро, що він уже чудовий артист, адже молодого гайдна люблять, і про нього піклуються кілька осіб, що якраз відвідують Порпору. «Ці особи, – говорив я влесливим тоном, – занадто добрі, занадто великодушні, щоб зберегти маленької таємниці Йосифа, поки це необхідно. Вони удаватимуть, начебто не знають його, і підтримають довіру до нього Порпори». «О!» – вигукували у відповідь на це. Звичайно ж, не я зраджу славного майстерного музиканта Йосифа. Ви можете від мого імені запевнити його в тому, а я накажу своїм служникам у жодному разі не обмовитися в присутності маестро. Тут мене відпускали або з подарунком, або із замовленням на ведмеже сало. А що стосується пана секретаря посольства він надзвичайно зацікавився цією пригодою та обіцяв почастувати нею за сніданком самого пана посланника Корнера, що особливо прихильний до Йосифа, щоб пан посланник був насторожі з порпорою. Моя дипломатична місія закінчена. Ви задоволені, сеньоро? Якби я була королевою, я негайно. Призначила б вас посланником, відповіла Консуело. Але погляньте в вікно, ось іде господар. Утікайте, миле келере, він не мусить вас бачити. А навіщо втікати, сеньоро? Я візьмуся за вашу зачіску і подумають, що ви послали свого лакея Йосифа за першим зустрічним перукарем. Він у сто разів розумніший за нас з вами. Сказала консуело Йосифу І віддала свої чорні кучері В спритні руки Келлера Тоді як Йосиф, надявши фартух, Знов озброївся мітелкою Тим часом Порпора Важко піднімався сходами Наспівуючи музичну фразу Зі своєї майбутньої опери Розділ вісімдесят шостий Пупора за природою був дуже неуважний. Поцілувавши в чоло свою прийомну дочку, він навіть не помітив келера, що причісував її, і заходився шукати у своїх нотах фразу, що не виходила в нього з голови. Тільки побачивши папери, зазвичай розкидані по клавікордах у неймовірному безладі, а тепер складені в симетричні кубки, він вийшов зі своєї задуми. І закричав, нещасний дурень, він дозволив собі доторкнутися до моїх рукописів. Ось вони, лакеї, валять усе в купу і думають, що прибирають. Дуже потрібно мені було брати лакея, слово честі. Почалися мої муки. Пробачте йому, маестро, втрутилася Гонсуело. «Ваші ноти були в такому хаотичному стані?» «Я прекрасно розбирався в цьому хаосі. Міг устати серед ночі і потемки на знайти будь-який уривок зі своєї опери. А тепер я нічого не знаю. Я пропаща людина. Місяць мене перш ніж я щонебудь зможу знайти». «Ні, маестро?» Ви все зараз вже знайдете. Це, до речі, сказати, моя провина. І хоча сторінки і не пронумеровані, мені здається, що я поклала кожний аркуш на своє місце. Глянте, ну, я впевнена, що вам зручніше буде читати зошита, ніж із усіх цих окремих аркушів, які пори вітру може віднести в вікно. Пори вітру? чи не вважаєш ти мою кімнату за Фузінські лагуни? Фузінські лагуни – це лагуни біля міста Фузіни за 6 кілометрів від Венеції. Ну, якщо не порив вітру, так змах мітелки або віника. А навіщо було прибирати і мести кімнату? Я в ній живу два тижні і нікому не дозволяв сюди заходити. «Я ж бо прекрасно це помітив», – зазначив подумки Йосиф. «Ну, маестро, вам доведеться дозволити мені змінити цей звичай. Шкідливо спати в кімнаті, що не провітрюється і не прибирається щодня. Я беруся щодня акуратно відновлювати безладдя, яке вам до душі, після того, як Беппо підмете і прибере кімнату». Бепо, Беппо!», беппо. Що це таке? Я не знаю ніякого Бепо. Бепо це він, сказала Консуело, вказуючи на Йосифа. У нього таке неблагозвучне ім'я, що воно різало б вам вухо щохвилини. Я дала йому перше ліпше, яке мені спало на думку, венеціанське ім'я. Бепо це добре, коротко. Його навіть можна проспівати. Як хочеш, — відповів уже м'якше порпора, перегортаючи свою оперу, зібрану в один зошит, і знайшовши її в повному порядку. Погодьтеся, маестро, — сказала Консуело, побачивши, що він усміхається. Адже так зручніше. А, ти завжди хочеш мати рацію, — заперечу маестро. Все життя будеш упертою. Ви снідали, маестро? Запитала Консуело, що звільнилася нарешті від Келлера. А сама ти снідала? Відповів запитанням питанням Пурпора. Нетерпляче і разом з тим дебайливо. Я снідала, а ви, маестро? А цей хлопчик, цей Беппо, він їв щонебудь? Він поснідав. «А ви, маестро?» «Ви, значить, знайшли тут, що перекусити. Я вже не пам'ятаю, чи були у мене які-небудь припаси. Ми відмінно поснідали. А ви, маестро?» «А ви, маестро, а ви, маестро?» «Та забирайся ти до дітька із твоїми запитаннями. Яке тобі діло?» «Маестро?» «Ти не снідав!» – мовила Консуело, що часом дозволяла собі з венеціанською фамільярністю говорити пор ти. «Ах, я бачу, що в мій дім уселився диявол! Вона не залишить мене в спокої! Ну, йди сюди і проспівай мені цю фразу! Постарайся, прошу тебе!» Консуело підійшла до клавесина. І проспівала потрібну фразу. Келер, завзятий шанувальник музики, стояв в іншому кінці кімнати, напіввідкривши рот, не випускаючи з рук гребінця. Маєстро, незадоволений фразою, змусив Консуело повторити її разів тридцять, вимагаючи, щоб вона наголошувала то на одних, то на інших нотах, і все домагаючись, якогось відтінку з упертістю, що могла зрівнятися тільки з терпінням і покірністю Консуело. У цей час Йосиф, по даному в знаку, пішов за шоколадом, який вона сама приготувала, поки Келлер ходив за її дорученнями. Бепо приніс шоколад і, вгадавши, чого хотіла Консуело, тихенько поставив його на піпітр. Не привертаючи уваги вчителя, Порпора негайно ж машинально взяв його, налив собі в чашку і випив з великим апетитом. Другу чашку було принесено і випив в такий же спосіб, та ще з хлібом, намазаним маслом. Консуело, що любила іноді подратувати вчителя і бачила, з яким задоволенням він їсть, сказала йому. «Я прекрасно знала, маестро, що ти не сніда». «Правда», – відповів він спокійно, – «здається, просто забув». «Зі мною це часто трапляється, коли я пишу, і помічаю я це вже в день, відчувши в шлунку різь і спазми. І тоді ти п'єш горілку, маестро». «Хто тобі сказав, дурко?» Я знайшла пляшку. Яке тобі діло? Не заборониш же ти мені пити горілку? Так, забороню. Ти не пив у Венеції і добре почувався? Твоя правда, зі смутком мови Порпора. Та мені здавалося, що все так погано. Думалося, що тут піде краще. Тим часом усе тут погіршується і становище моє, і здоров'я, і образи. Усе! І він затулив обличчя руками. Хочеш, я скажу, чому тобі так важко тут працювати? Заговорила Консуело, що хотіла як-небудь вивести вчителя з пригніченого стану духу. У тебе тут немає твоєї гарної кави по-венеціанськи, що дає стільки сил і веселощів. Ти збуджуєш себе за способом німців, пивом і настоянками, а тобі це шкідливо. І ще раз твоя правда. Чудова моя кава по-венеціанськи. О, це було невичерпне джерело дотипів і великих ідей. Пробуджуючи геній і натхнення, вона живлющою теплотою розливалася по моїх венах. Усе, що п'єш тут, або наводить тугу, або зводить з розуму. Ну що ж, маестро, пий свою каву. Тут? Каву? Не хочу, з нею занадто багато клопоту. Потрібен камін, прислуга, посуд, який миють, пересувають, б'ють із різким гуркотом, коли ти весь у полоні гармонії. Ні. Не треба, уже краще поставити пляшку на підлогу біля своїх ніг. Це і зручніше, і скоріше. Але пляшка також б'ється. Я сьогодні вранці її розбила, збираючись поставити в шафу. Як? Ти розбила мою пляшку? Ах, ти маленька потвора! Не знаю, що мене зупиняє. А то я охоче зламав би свій ціпок, об твою спину. Ну так, це ви говорите вже цілих п'ятнадцять років, а поки що жодного разу не дали мені щігля. Я зовсім не боюся. Базіко, ти співатимеш? Звільниш ти мене від цієї проклятої фрази. Б'юся об заклад, що дотепер ти ще не знаєш її. «Ти так байдужлива сьогодні!» «Зараз переконайтеся, знаю я її на пам'ять, чи ні?» Сказала Консуело, швидко закриваючи зошит, і вона проспівала фразу так, як сама розуміла її, тобто зовсім інакше, ніж було у пурпори. Хоч вона вгадала з першого разу, що він заплутався у своїх задумах і розробляючи тему, спотворив основну думку, але знаючи характер свого вчителя, не дозволила собі дати йому пораду. З духу суперечності він відкинув би її. Консуел одначе була переконана, що якщо проспівати фразу по-своєму, ніби з помилкою, це справить на нього враження. Не встиг він прослухати її, як підхопився зі серця, ляскаючи в долоні. І закричав, ось воно, ось воно, ось те, чого я хотів і ніяк не міг домогтися. Як, чорт, забирай, тобі це спало на думку. Хіба це не те, що ви написали? Або я випадково? Та ні, це ж ваша фраза. Ні, твоя, крутійко, вигукнув Пурпора. Він був сама щирість і, незважаючи на свою хворобливу, безмірну любов до слави ніколи б не поступився істиною з марнославства. Це ти її знайшла? Ну, повтори, вона прекрасна, і я скористаюся нею. Дівчина проспівала фразу кілька разів і Порпора записав її під диктування консуело. Тут він пригорнув ученицю до свого серця і вигукнув «Ти диявол, я завжди говорив, що ти диявол» «Добрий диявол, повірте мені, маестро», – відповіла, всміхаючись Консуело Пурпура у захваті від того, що після цілого ранку безплідних хвилювань і мук фраза нарешті вдалася почав машинально нишпорити по підлозі, намагаючись намацати шийку пляшки. Не знайшовши її, він заходився шукати на піпітрі і через неуважність сьорбнув із чашки, що стояла там. Це була чудова кава, мистецькі і терпляче, приготована для нього консуело одночасно із шоколадом. Йосиф по новому знаку своєї подруги Щойно приніс її зовсім гарячою. О, нектар богів! О, друг музикантів! Вигукну порпора, насолоджуючись кавою. Як і ангел, яка фея принесла тебе з Венеції під своїм крилом. Диявол, відповіла Консуело, ти ангел і фея? Миле моє дитя, лагідно мовив Пурпора, я прекрасно бачу, що ти любиш мене, піклуєшся про мене, хочеш зробити мене щасливим. Навіть цей бідолашний хлопчик і той цікавиться моєю долею, додав він, помітивши Йосифа. Юнак, стоячи на порозі перед покою, дивився на нього вологими, блискучими очима. Ах, бідолашні мої діти, ви хочете скрасити моє жалюгідне життя, безрозсудні, ви самі не знаєте, що робите. Я приречений на розпач, і кілька днів любові та благополуччя змусять мене ще гостріше відчути жах моєї долі, коли ці дивовижні дні відлетять. Я ніколи не покину тебе. Завжди буду твоєю дочкою, завжди буду твоєю служницею. Вигукнула Консуело, обіймаючи його за шию. Фурпора сховав свою лису голову за нотним зошитом і розридався. Консуело, Йосип теж заплакали, а Келлер, що з любові до музики, все ще стояв перед покої. І щоб виправдати свою присутність, заходився приводити до ладу перуко-господаря, побачивши через напіввідчинені двері цю зворушливу картину скорботи маестро, дочірньої відданості консуело та замилування Йосифа, чиє серце також починало сповнюватися любов'ю до знаменитого старця, упустив з рук гребінця і сприйнявши в побожному розчуленні перуку-порпори за свою носову хустку, підніс її до очей. Протягом кількох днів Консуело через застуду змушена була сидіти вдома. Під час своєї тривалої і сповненої пригод подорожі вона не боялася зміни погоди примхосені, осені, то жаркої, то дощової та холодної, залежно від місцевості, якої вони проходили. Легко одягнена у солом'яному капелюшку, не маючи ні плаща, ні зміни одягу, коли їй доводилося потрапляти під дощ. Вона, однак, жодного разу навіть не захрипла, але заледве вона стала ув'язненою, темної, сирої, погано провітрюваної квартири-порпори, як холоду недуга послабили її енергію та оплинули на горло. Дуже дратувала Порпору Він знав, що його учениці Слід було квапитися Щоб дістати запрошення До італійської опери Оскільки пані Тезі Що раніше прагнула їхати до Дрездена Тепер, здавалося Почала вагатися Зваблена наполегливими Проханнями Кафаріело І блискучими пропозиціями Гольцбауера Який жадав залучити На імператорську сцену Знамениту співачку. З іншого боку, Корила, лежачи ще в постелі, через після пологові ускладнення, силкувалася за допомогою друзів, знайдених у відні, схилити на свій бік директора, і ручалася, що в разі необхідності зможе дебютувати вже через тиждень. Порпора жагуче бажав, аби консуело дістала запрошення і заради її самої, і заради успіху своєї опери, яку він сподівався просунути на сцену разом зі своєю ученицею. Сама ж Консуело не знала, на що зважитися. Взяти на себе зобов'язання значило віддалити хвилину побачення з Альбертом, внести жах і сум'яття в родину Рудольштаттів, Ті, звичайно, не очікували. Що вона знову з'явиться на сцені. З їхнього погляду, це було б рівнозначно відмові від честі війти до їхньої родини. А для молодого графа це означало, б, що вона віддає перевагу славі та волі над ним. З іншого боку, відмовившись від запрошення, вона погубила б останні надії Порпори, виявивши в свою чергу таку невдячність яка отруїла б йому життя, внесла б у нього гіркоту і розчарування, словом, завдала б йому останнього удару. Консуело лякала необхідність зробити вибір, адже будь-яке рішення завдавало смертельної рани людям, дорогим її серцю, і її опанувала глибока туга. Здоровий організм урятував її, від серйозної недуги, але в ці дні тривоги та страху Консуело, охоплена пропасним тремтінням і тяжкою слабістю, то сидячи на почіпці біля жалюгідного вогню, то бродячи з однієї кімнати в іншу, в турботах по господарству, навіть жадала важко занедужати у надії, що хвороба позбавить її виконання суворого обов'язку. Порпора що на якийсь час було просвітлів, знову зробився похмурим, дратівливим, несправедливим. Тільки-но побачив, що Консуело, джерело його надій, опора його мужності, раптом засмутилася і завагалася. Замість того, щоб підтримати, надихнути дівчину своєю бадьорістю та ніжністю, тепер він ставився до неї, з хоробливим роздратуванням, і це остаточно привело в жах Консуело. Старий, то безвольний, то буйний, то лагідний, то гнівний, був змучений тією самою іпохондрією, якій незабаром судилося знищити жан-жака Руссо. В останні роки життя у Руссо з'явились ознаки манії переслідування. Він усюди бачив ворогів, Переслідувачів, невдячних, не помічаючи, що його підозрілість, його запальність і несправедливість, викликають і почасти пояснюють ті погані наміри та вчинки, в яких він звинувачував інших. Ображені ним спершу вважали його забожевільного, потім пояснювали його вчинки злістю і нарешті вирішували, що треба позбутися його, убезпечити себе або навіть помститися йому. Між ницим плазуванням і похмурою мізантропією є щось середнє, чого Порпора не розумів, та так ніколи і не зрозумів. Консуело, зробивши кілька даремних спроб і переконавшись, що маєстро менша, ніж будь-коли, схильний благословити її на любов і шлюб, безмовно скорилася і вже не викликала, свого нещасного вчителя на відверті розмови, які тільки все більше і більше посилювали його упередження. Вона перестала згадувати навіть ім'я Альберта і готова була підписати всякий контракт, який буде бажаний Порпорі. Залишаючись наодинці з Йосифом, вона розкривала йому свою душу, і це приносило їй полегшення. «Дивна в мене доля!» Часто говорила вона йому: "Небо наділило мене талантом, душею, здатною відчувати мистецтво, потребою до волі, любов'ю до гордої, доброчесної незалежності, але в той же час, замість холодного, лютого егоїзму, який забезпечує артистам силу, необхідно, аби пробити собі дорогу крізь небезпеку та спокуси життя". Небесна воля вклала в мої груди Ніжне, чутливе серце Яке б'ється тільки для інших Яке живе тільки самопожертвою І ось під пливом двох протилежних сил Життя моє минає марно І я ніяк не можу досягти мети Якщо я народжена бути самовідданою Нехай Бог відніме в мене схильність до поезії Захоплення мистецтвом та жадобу волі, що перетворюють мою самовідданість на катування, на муки. Якщо ж я народжена для мистецтва, для волі, нехай він вийме з мого серця жалість, почуття дружби, дбайливість, страх перед стражданнями, заподіюваними іншим. Словом, усе те, що отруюватиме успіх і заважатиме моїй кар'єрі, «Якби мені було дозволено дати тобі пораду, моя бідолашна консуело», – відповідав Гайден. «Я сказав би, слухайся голосу свого таланту і заглуши голос серця, але тепер я добре знаю тебе, ти не зможеш цього зробити». «Ні, не зможу, і, здається, ніколи не зможу, але подумай, яка я нещасна, подумай» яка в мене складна, дивна і сумна доля. Навіть ставши на шлях самовідданості, я так заплуталася. Мене настільки роздирають суперечності, що я не можу йти туди, куди кличе мене серце, не розбивши цього серця, що жадає творити добро і правою, і лівою рукою. Якщо я присвячу себе одному, то залишаю і прирікаю на загибель, Іншого, у мене коханий чоловік, але я не можу бути його дружиною, тому що цим я об'ю мого прийомного батька. З іншого боку, виконуючи дочірній обов'язок, я вбиваю свого чоловіка. У писанні сказано: залиш батька свого і матір свою та йди за чоловіком своїм. Але насправді, я й не дружина. І не дочка, закон не висловився щодо мене, і суспільство не подбало про мою долю. Моє серце саме мусить зробити вибір, однак непристрасна любов керує ним, і мені не доводиться вибирати між обов'язком і пристрастю. Альберт і Порпора однаково нещасні, обом однаково загрожує божевілля, або смерть є однаково необхідна і тому, і іншому. Треба пожертвувати ким-небудь із двох. А навіщо? Якщо ви вийдете заміж за графа, чому Пурпорі не жити біля вас? У такий спосіб ви б вирвали його з лабетів у воскресили своїми турботами, і водночас виконали б стосовно обох свій обов'язок. О, якби це було можливим. Присягаюся тобі, Йосифе, я відмовилася би від мистецтва, і від волі, але ти не знаєш порпору, Він жадає слави, а не добробуту і безтурботного життя. Він живе у злидня, не помічаючи їх, страждає від них, не розуміючи причини цього страждання. До того ж, постійно мріючи про тріумф і поклоніння. Він не зміг би зволити примиритись із людським співчуттям. Повір мені, його тяжке становище більшою мірою є наслідком його власної зневаги і гордості. Якби він сказав тільки слово, і в нього знайшлися б друзі, і з радістю прийшли б до нього на допомогу. Але справа не тільки в тому, що він ніколи не звертав уваги на те, повна чи порожня його кишеня, Ти бачив, що все стосується його шлунка, він звалів би, замкнувшись у кімнаті, краще вмерти з голоду, ніж піти за милостями у вигляді обіду до свого кращого друга. Йому здалося б принизливим для музики, якби хто-небудь міг запідозрити, що він, Порпора, має потребу чому-небудь окрім своєї геніальності, клавесина і пера. От чому посланник і його подруга, які так люблять і шанують маестро, навіть не підозрюють про його злидні. Вони знають, що старий живе в невеликій, непоказній кімнаті, але гадають, начебто він шанувальник темрявий і безладдя, адже він сам говорить їм, що не зміг би писати в іншій обстановці. Я ж знаю, що це зовсім не так. Я бачила, як він у Венеції забирався на дахи, шукаючи натхнення, споглядання неба і шумі моря. Його приймають у потертому костюмі, облізлій перуці, дірявих черевика і вважають, що роблять ласку. Він любить неохайність. Кажуть люди, це вразливе місце старих і артистів. Його лахіміття йому миле, а в нових черевиках, мабуть, він і ходити не зумів би. Порпора це підтверджує. Я в свої дитячі роки бачила його вишукано одягненим, завжди надушеним, чисто виголеним. Він кокетливо потрушував над органами клавесином мереживними манжетами, але тоді він міг бути таким, нікому не зобов'язуючись. Корпора ніколи не погодився б жити в ледарстві і невідомості, десь у глибині Чехії, за рахунок своїх друзів. Не минуло би трьох місяців, як він почав би проклинати і лаяти всіх, уявляючи, що існує змова проти його життя, і вороги посадили його під замок, аби перешкодити йому, видавати і ставити в театрі свої твори. Обтрусивши порох з ніг своїх, він утік би одного прекрасного ранку у свою мансарду до свого поїденого пацюками клавасина, до своєї згубної пляшки і дорогоцінних рукописів. А хіба не можна умовити «Вашого графа Альберта переїхати до Відня, до Венеції або до Дрездена, до Праги, словом, до якого-небудь музичного міста, адже ви будете достатньо багатими, щоб оселитися де завгодно, оточити себе музикантами, займатися мистецтвом і надати марнославству порпори, свободу дій, не перестаючи піклуватися про нього». Як можеш ти задавати мені таке питання після того, як я розповіла тобі про здоров'я і характер Альберта? Хіба може бувати в юрбі злих і дурних людей, іменовані світом, людина, якій обтяжливо бачити байдуже обличчя, а з якою іронією, з якою холодністю та призирством поставився б світ до цього святого, до цього фанатика, який нічого не розуміє ні в його законах, ні в його звичаї, ні в його звичках. Альберта настільки ж небезпечно піддавати таким випробуванням, як і старатися, щоб він забув мене, хоча зараз я й намагаюся це зробити. Одначе, будь-яке лихо здасться йому менш страшним, аніж розлука з вами, запевняю вас. Якщо Альберт вас любить по-справжньому, він усе витерпить. А якщо він не любить настільки, щоб усе витерпіти і на все погодитися, він вас забуде. Ось чому я чекаю і нічого не вирішую. Підбадьорю мене, Бепо, і не залишай мене, нехай буде хоч одна душа, якій я могла б вилити своє горе. І яка підтримувала мені надію. О, сестрице, будь спокійна. вигукнув Йосиф. Якщо мені судилося принести тобі хоч маленьке полешення, я безмовно буду терпіти всі спалахи порпори, готовий навіть виносити його побої, якщо це може відволікти його від бажання мучити і засмучувати тебе. Розмовляючи з Йосифом, консуело. Не переставала працювати, готувала з ним для всіх трьох, лагодила білизну порпори. Вона додавала необхідні для маестро меблі, заносячи непомітно до кімнати одну річ за іншою. Прекрасне крісло, дуже широке і добре набите волоссям, замінило солом'яний стілець, на якому він давав відпочинок своїм старечим одряхлілим кісткам. Солодко поспавши в ньому після обіду, він насупив брови і здивовано запитав, звідки взялося таке гарне крісло. Хазяйка прислала його сюди. Це старе крісло заважало їй, і я погодилася поставити його в куток, аж поки воно їй знадобиться. Консуело обновила також і матраци вчителя, але він не зробив ніяких зауважень щодо зручності ліжка. Сказавши лише, що останніми ночами він перестав страждати від безсоння. Консуело відповіла, що це варто приписати каві і утриманню від горілки. Одного разу вранці Порпора, надягши чудовий халат, зі стурбованим виглядом запитав Йосифа, де він його розшукав. Йосиф, як було домовлено з Консуело, Відповів, що прибираючи в старій скрині, знайшов цей халат на дні. А я думав, що не привозив його сюди, зауважив Порпора. Однак це ж той самий, що був у мене в Венеції. Принаймні, він того ж кольору. А який же ще? Втрутилася Гонсуело, потурбувавшись про те, щоб колір нового халата нагадував покійний венеціанський але він мені здавався більш поношеним сказав маестро оглядаючи свої лікті ще пак знову заговорила консуело я вставила нові рукави а і що ж із підкладки а жінки дивовижні вони вміють із сього діставати користь коли було принесено новий костюм, і Порпора поносив його два дні, то хоча костюм і був одного кольору зі старим, маестру зачудувався його свічістю, особливо гудзики, дуже красиві, навели його на роздуми. – Це не мій костюм! – пробурчав старий. – Я звеліла Беппо віднести його в чистку, ти вчора ввечері наробив на ньому плям. Його випрасували, от він і здається більш новим Кажуть тобі, це не мій костюм Закричав порпо, спалахнувши Його підмінили в чисті, твій беп подурень Його не могли підмінити, я зробила на ньому мітку А гудзики? Чи ти хочеш мене переконати, що й гудзики ті ж? Я замінила їх Сама пришила, старі були зовсім зношені. Це твої вигадки, вони були ще дуже гарні. От безглуздість, що я франт який-небудь, аби так виряджатись? І платити за гудзики, напевно, не менше дванадцяти цехінів. Вони й двадцяти флоринів не варті, заперечила Консуело. Я купила їх випадково. «І це занадто багато», – пробурчав маестро. Усі частини його туалету були підсунуті йому таким же штабом за допомогою спритних обманів, а консуело Йосиф реготали при цьому, як діти. Кілька речей прослизнуло непомітно завдяки заклопотаності порпори. мережева білизна проникли тайкома до його шафи маленькими порціями а коли він розглядав їх на собі, з деяким здивуванням. консуело зазвичай говорила, що це вона так майстерно все заштопала. Для більшої правдоподібності вона лагодила в нього на очах деякий мотло, а потім укладала його разом з іншими речами. «Ну от що!» – вигукнув якось Порпора, вириваючи в неї з рук Жабо, яке вона штопала. Кинь дрібниці, артистка не мусить бути служницею, і я не бажаю бачити, як ти, зігнувшись у три погибелі, сидиш із голкою в руках. Зараз же прибери, а то я ж бурну все в грубку. Не хочу також бачити, як ти куховариш біля плити і вдихаєш дим. Ти що, хочеш втратити голос? Хочеш стати перемивальницею посуду? Хочеш остаточно замучити мене? Не мучтеся більше, відповіла Консуело. Речі ваші тепер порядку, а голос мій відновився. Час добрий, відповів маестро. У такому разі ти завтра співаєш у графині годіц. Удави! Марграфа Байрецького Розділ 87 Марграфиня Байрецька – видова Марграфа Георга Вільгельма, уроджена княгиня Саксен-Вейсенфельд, а в другому шлюбі – графиня Годец. Була, кажуть колись, гарна, як ангел, але відтоді вона дуже змінилась. І треба було надзвичайно уважно вдивлятися в її обличчя, щоб знайти сліди колишньої принадності. Вона відзначалася високим зростом і, очевидно, мала колись тонку талію. Щоб зберегти цю талію, вона зробила викидні, убивши кількох своїх дітей. У неї було довгасте обличчя і довгий ніс, який її дуже спотворював. Графиня його відморозила, і він набув досить неприємного кольору буряка. Її очі, що звикли наказувати, великі карі з гарним розрізом, втратили разом із зіркістю колишню жвавість. Через брак брів вона носила накладні, дуже густі і чорні, як чорнило. Рот великий, але приємної і гарної форми. Зуби рівні, білі, наче слонова кістка, шкіра на обличчі, хоч і гладенька, все-таки в'яла і сіро-жовта. Вигляд у Марк-графині був добродушний, але трохи манірний. То була Лаїса свого століття. Лаїса – ім'я кількох грецьких гетер. Гетера – це освічена, незаміжня жінка. Яка вела вільний спосіб життя, приваблюючи чоловіків своїм артистизмом, у стародавній Греції і пізніше в Римі, або жінка легкої поведінки повія. Подобалася вона тільки своєю зовнішністю, розуму ж у неї не було й тіні. Якщо, дорогі читачу, ви вважатимете, що портрет зроблений трохи жорстоко і цинічно, не нарікайте на мене, він слово в слово написаний власною рукою принцеси, відомої своїми нещастями, своїми сімейними чеснотами, своєю гордістю та злістю. Принцеси Вільгельміни Пруської, сестри Фрідріха Великого і дружини наслідного принца Байрицького, племінника нашої графині Годіц. Вільгельміна Пруська. Софія Фрідеріка Вільгельміна, Марк-графиня Барецька, 1709-1758, старша дочка Фрідріха Вільгельма I. Її мемуари, написані французькою мовою, було видано 1810 року. У принцеси був найзліший язик з усіх будь-коли породжених королівською кров'ю але всі зроблені нею літературні портрети написані майстерно, і читаючи їх, важко їм не вірити. Коли Консуело, причесана Келером і одягнена завдяки його ретельності і турботам із елегантною простотою, війшла з Порпорою до вітальній графині, обоє сіли за клавесином, який стояв у кутку, щоб не завадити товариству. Порпора виявився Настільки пунктуальним, що нікого з гостей ще не було, і лакеї запалювали останні свічі. Маєстро почав пробувати клавесин, але не встиг він узяти кілька акордів, як у вітальні з'явилася дивовижно красива дама і підійшла до нього з привітною грацією. Поза як Порпора поклонився їй з великою повагою і назвав її принцесою то Консуело прийняла її за марграфиню і, відповідно до звичаю, поцілувала їй руку. Холодна, бліда рука принцеси потисла руку дівчини із сердечністю, яку рідко можна зустріти серед великих світу цього, і яка відразу зачарувала серце Консуело. Принцесі здавалося на вигляд років 30. Фігура її була витончена, але не зовсім правильна. У ній помічалося навіть деяке скривлення, очевидно, наслідок тяжких фізичних страждань. Обличчя було дуже гарне, але страшенно бліде, а вираз глибокої скорботи робив його передчасно збаляклим і виснаженим. Туалет її був дуже вишуканий, але простий і до суворості благопристойний. Вся її прекрасна істота. Дихала добротою, смутком і боязкою соромливістю, а в волосі чулися лагідність і ніжність, які зворушили Консуело. Перш ніж юна співачка зміркувала, що помилилась, з'явилася справжня Марк-графиня. Їй було тоді за 50, і якщо портрет, уміщений на початку цього розділу і накиданий за 10 років до описуваних подій, Здавався трохи перебільшеним, то він цілком підходив на той час, коли її побачила консуело. Навіть при великій доброзичливості важко було повірити, що графиня Годіц вважалася колись однією з перших красунь Німеччини, хоча вона й гримувалася та одягалась із умілим, вельми вишуканим кокетством. І зрілим віком форми її розпливлись. Але Марк Графиня уперто не помічала цього і продовжувала виставляти на показ оголені груди й плечі з гордістю, що личить хіба що античній статуї. Голова її була прикрашена квітами, діамантами і пір'ям, як у молодої жінки, а обрання виблискувало коштовним камінням. "Матинко", мовила принцеса, що вела в оману Консуело. «Ось молода особа, про яку нам говорив Порпора. Вона зробить нам приємність і дасть змогу послухати чудову музику його нової опери. Але це ще не підстава для того, щоб витримали її за руку», відповіла Марк графиня, оглядаючи Консуело з голови до ніг. «Ідіть, пані, і сідайте біля клавесина». Рада вас бачити. Ви нам проспіваєте, коли все товариство буде в зборі. Маестро Порпора, вітаю вас. Прошу мене вибачити, якщо я не займуся вами. Я тільки зараз помітила, що в моєму туалеті дечого не вистачає. Дочка моя, поговоріть трохи з маестро Порпорою. Це людина великого таланту. Я його поважаю. Промовивши це хрипким у солдата голосом, товста Маркграфиня ваговито повернулася і вийшла до своїх покоїв. Не встигла вона вийти, як її дочка принцеса підійшла до Консуело і знову із делікатною зворушливою прихильністю взяла її за руку, наче бажаючи показати, що вона протестує проти брутальності своєї матері. Потім, вона почала розмовляти з Консуелою Порпорою, простим і милим обходженням, виявляючи їм свою увагу. Консуело тим більше оцінила цей ласкавий прийом, що з появою деяких осіб вона помітила в манерах принцеси холодність і стриманість, соромливу і в той же час горду, від якої вона, мабуть, відмовилася винятково заради маєстро, та його учениці. Коли майже всі були в зборі, увійшов парадно одягнений граф Годіц, що обідав у гостях, і немов сторонній наблизився до своєї шляхетної дружини, довідався про її здоров'я і поцілував у неї руку. Марк-графиня мала слабкість уважати себе особою ніжної статури. Вона напівлежала на кушеці, що хвилини нюхаючи флакони з солями і приймала гостей з виглядом, який здавався їй томливим, а по суті – зневажливим. Коротше кажучи, це мало такий кумедний вигляд, що Консуело спочатку роздратована її брутальністю, зрештою почала вважати її вкрай забавною і збиралася до схочу потішитися з неї вдома описуючи її своєму другові Беппо. Принцеса підійшла до клавесина, і за кожної нагоди, коли мати не дивилася на неї, зверталася до Консуело то з якими-небудь словами, то з усмішкою. Завдяки цьому Консуело вловила сценку, що розкрила їй таємницю захованих сімейних відносин. Грав Годіц, підійшов до пасарбиці, взяв їй руку, підніс до губ, і протримав так кілька секунд, дуже виразно при цьому дивлячись на неї. Принцеса відсмикнула руку, сказавши кілька холодних, чемних слів. Граф пропустив їх мимо вух, але не зводив очей із пасербиці. «Ну що, мій прекрасний Янголе?» – мовив він. «Все така ж смутна, все така ж сувора, все така ж закутана». До самого підборіддя можна подумати, що ви збираєтеся стати черницею. Дуже можливо, що тим я й скінчу, – напівголосно відповіла принцеса. Світське товариство аж ніяк не вселило мені великого потягу до його втіх. Товариство боготворило б вас, було б коло ваших ніг. Якби тільки ви не прагнули своєю суворістю тримати його на відстані Що ж стосується монастиря Невже у ваші роки і з вашою красою ви могли примиритися з його жахами? У роки, коли я була веселіша та красивіша, ніж нині Відповіла вона Я перенесла жах і ще більш суворого ув'язнення Хіба ви забули? одначе, графе, припиніть розмову зі мною, матінка дивиться на нас. Граф негайно, ніби його штовхнули, відійшов від пасербиці, наблизився до консуело і з поважністю поклонився їй. Потім, сказавши їй кілька слів про музику взагалі, він відкрив ноти, покладені порпорою на клавесин, і, удаючи, начебто шукає якесь місце, із приводу якого, Хоче одержати від неї пояснення, нагнувся над пепітром і тихо промовив. «Учора вранці я бачив дезертира, і дружина його передала мені вашу записку. Я прошу красуню Консуело забути таку собі зустріч, а замість її мовчання я забуду такого собі Йосифа, щойно поміченого мною перед покої». «Такий собі Йосиф – талановитий артист. Йому не ще залишатися в передпокої», – відповіла Консуело. Виявивши ревнощі Марк та подружню покірність графа, вона зовсім заспокоїлася відносно наслідків своєї пригоди Пасао. «Йосиф – мій брат», – вела вона далі, – «мій товариш, мій друг. Мені нема чого червоніти» за свої почуття до нього, і нема чого приховувати. Єдине, про що я можу прохати вашу ясну вельможність, це про деяку поблажливість до мого голосу та про невелике протегування Йосифу в майбутніх його дебютах у царині музики. Моя підтримка Йосифу забезпечена, а вашим чудесним голосом ви вже привели мене в захват але я тішу себе надією, що такий собі жарт з мого боку ніколи не був сприйняти вами всерйоз. Я ніколи не була настільки самовпевненою, пане графе, а до того ж знаю, що жінці не слід похвалятися, коли вона стає предметом такого жарту. Облишмо це, сеньоро, сказав на закінчення граф. Марграфиня-вдова не спускала з нього очей, і йому не терпілося перемінити співбесідницю, щоб не збудити підозру дружини. Сподіваюся, що знаменита Консуело зуміє пробачити веселий жарт, допущений мною подорожі, а в майбутньому вона може розраховувати на повагу і відданість графа Годіца. Він поклав ноти назад на клавесин. І попрямував, посміхаючись улесливо, на зустріч особі, про яку доповіли з великою врочистістю. До кімнати війшов маленький чоловічок, якого можна було прийняти за переодягнену жінку. До того він був нарум'яниний, завитий, виряджений, ніжний, милий і надушений. Саме про нього Марія Терезія говорила, що хотіла б оправити його перстень. Про нього ж вона сказала, що зробила з нього дипломата, не маючи можливості зробити що-небудь краще. То був усосильний перший міністр Австрії, улюбленець і навіть, як запевняли, коханець імператриці. Словом, не хто інший, як знаменитий Кауніць, державний муж, який тримав у своїй білій руці, прикрашеній багатобарвними перснями. Всі хіт розплетення європейської політики. Він, здавалося, із серйозним виглядом вислуховував так званих серйозних людей, які підходили до нього поговорити про серйозні справи. Але раптом він перервав свою мову на півслові. Венцель Антон Кауніц, 1711-1794 Австрійський державний діяч і дипломат «Хто це там, біля клавесина?» Запитав він графа Годіца «Чи не та це дівчинка, про яку мені говорили, улюблениця Порпори?» «Бідолаха Порпора, мені б хотілося щонебудь зробити для нього Але він так вимогливий, так химерний, всі артисти або бояться» або ненавидять його. Коли заговориш про нього, то немов показуєш у голову медузи. В античній міфології страховисько зміє волоса діва, погляд якої перетворював людей на камені. Одному він говорить, що той співає фальшиво, іншому, що його твори нікуди не годяться. Третьому, що успіх він має тільки завдяки інтригам, і він іще хоче, що після таких слів, доречних у вуста Гурона, його слухали і віддавали належне його таланту. Чорт, забирай, не в лісовій же глухомані ми живемо. Відвертість у нас не в моді, і справдою далеко не вийдеш. А дівчинка ця зовсім непогана, мені подобаються такі обличчя. Вона зовсім юна. «Чи не так?» «Кажуть, вона мала великий успіх у Венеції. Нехай Порпора приведе її завтра до мене!» «Він хоче, щоб її почула імператриця!» «Сказала принцеса. Ви можете влаштувати це, і я сподіваюся, ви не відмовите йому в такій милості. Я також прошу вас про це!» «Немає нічого легшого!» Як улаштувати, щоб її послухала імператриця, і досить бажання вашої високості, щоб я поспішив виконати його. Але в театрі є хтось більш могутній, аніж імператриця. Це пані Тезі. І якби навіть імператриця взяла цю дівчину під своє протигування, я сумніваюся, щоб ангажемент було підписано» без верховного схвалення тезі. Кажуть, ви страшенно балуєте цих дам, пане графе, і якби ви не були настільки поблажливі, вони не користувалися б такою владою. Що поробиш, принцесо? Кожен господар у своєму будинку. Її величність прекрасно розуміє, що коли б утрутилася вона в справи опери, Зі своїми указами там усе пішло безладно, а її величність бажає, щоб опера була гарна і робила всім приємність. Але чи можливо це, якщо у Примадонний в день дебюту з'явиться нежить, а тенор, замість того, щоб у сцені примирення, кинутися в обійми баса да сьому ляпаса, досить із нас і того? Що ми догоджаємо пану Кафаріело, ми щасливі відтоді, як пані Тезі і пані Гольцбауер живуть у злагоді. Якщо нам кинуть на театральні підмостки яблуко розбрату, це знову змішає наші карти. Пані Гольцбауер, співачка Розалія Андрейдес. Але третій жіночий голос Зовсім необхідний, зауважив венеціанський посланник, який гаряче протегував Пурпорі та його учениці І от з'являється діва Якщо вона діва, тим гірше для неї Вона збудить заздрість пані Тезі Адже й та діва і бажає бути єдиною Доведе вона до сказу і пані Гольцбауер, яка жадає також бути дівою Ну, їй то далеко до цього стави посланник, але вона дуже гарного походження. Це особа зі знатної родини, лукаво зауважив пан Кауніц. У всякому разі, вона не в змозі взятися відразу за дві ролі, так що їй доведеться поступитися кому небудь партією Мецо Сопрано. У нас є така собі корила що пропонує свої послуги, найкрасивіша жінка в світі. Ваша ясновельможність, уже бачили її? Першого дня її приїзду, але чути її не чув, вона була хвора. Ви зараз почуєте ученицю Порпори і, не замислюючись, віддасте їй перевагу. Цілком можливо, і зізнаюся навіть, що її обличчя – не таке красиве, як у тієї, мені здається, більш приємним. У неї дуже лагідний і пристойний вигляд, але моя перевага нічого не дасть сердезі, їй треба сподіватися пані Тезі, не дратуючи в той же час пані Гольцбауер, А дотепер, незважаючи на найніжнішу дружбу, цей двох дам, усе, що схвалювала одна. Енергійно відкидала інша. «Так, важкий випадок, нелегке завдання», – мовила трохи іронічно принцеса, бачачи, яке значення надають два державні мужі за кулісним інтригам. «Наша мила протеже виявляється суперницею пані Корили. Б'юся об заклад, що переважить та чаша Терезі» на яку панка Фар'єлло покладе свою шпагу. Коли консуело проспівала, всі в один голос заявили, що ще сів пані Гассе не чули нічого подібного, а пан фон Кауніц, підійшовши до неї, урочисто мовив, «Пані, ви співаєте краще за пані Тезі, але нехай буде це сказано вам, усіма нами, по секрету». Бо якщо така думка вийде за межі цього будинку, ви пропали, вам у цьому сезоні не дебютувати в нас. Будьте ж обережні, дуже обережні, додав він, притишуючи голос і всідаючись біля неї. Доведеться вам перебороти більші перешкоди, і переможницею ви можете стати, тільки виявивши, Велику спритність. Тут великий кауніць, входячи в усі подробиці театральних інтриг і вводячи консуелу до дрібниць, в усі турботи трупи, прочитав їй цілий трактат дипломатичної науки в застосуванні до закулісного світу. Консуело слухала його, широко розкривши від подиву очі, і позаяк протягом своєї промови. Він разів двадцять повторив «Моя остання опера». Опера поставлена мною місяць тому. То вона вирішила, що їй почулося, коли про нього доповідали. І особа настільки втаємничена перепеті театральної кар'єри, мабуть директор оперного театру або модний композитор. Тоді вона відкинула всяку сором'язливість і заговорила з ним, як з людиною своєї професії. Невимушеність давала їй більше простоти і жвавості, ніж дозволила повага, яка личить під час розмови з особою всесильного першого міністра. Пан фон Кауніц визнав її чарівною. Протягом цілої години він займався винятково нею. Марк графиня, Дуже обурилася Від такого порушення пристойності Вона ненавиділа Вільність великих дворів Звикнувши до церемонної Врочистості малих Але зображувати марк В неї більше не було ніякої змоги Вона перестала нею бути Імператриця допускала її до себе І навіть обходилася з нею Досить прихильно Поза як Марк-графиня відреклася від лютеранства і перейшла в католицтво. Такий лицемірний учинок при австрійському дворі вибачав усякий нерівний шлюб, навіть усякий злочин. Щодо цього Марія Терезія наслідувала приклад батька і матері, що приймали всіх, хто бажаючи уникнути переслідування і знущання протестантській Німеччині, переходив у Лоно Римської церкви. Але хоч марк і стала католичкою, вона нічого не значила у Відні, а фон Кауніц був там усе сильним. Щойно Консуело проспівала третю арію, Порпора, добре знайомий з етикетом, зробив їй знак, згорнув ноти і вийшов разом з нею через маленькі бічні двері, не потурбувавши своїм виходом шляхетних осіб які звололи слухати її божественний спів. Все йде як по маслу, мовив маестро, потираючи руки, коли вони опинилися на вулиці в супроводі Йосифа, що ніс смолоскип. Кауніц, старий дурень, тямить у музиці. Завдяки йому ти далеко підеш. А хто він такий, цей Кауніц? Я його не бачила. Сказала Консуело Як не бачила, дурко Та він же з тобою говорив більше години Чи не той маленький чоловічок У рожевому жилеті зі сріблом Який наплів стільки пліток Що мені здавалося, начебто я слухаю Стару білетерку Саме він Що ж тут дивного А мені видається це дуже дивним Відповіла Консуело. У мене було зовсім інше уявлення про державних людей, бо ти не бачиш, як рухається державна машина, а якби ти бачила, то не здивувалася би, що державні люди не що інше, як старі плетухи. Ну досить про це. Займемося краще нашим ремеслом на цьому маскараді вищого світу. «На жаль, маестро!» Взамислено мовла дівчина, Коли вони перетинали велику площу Біля міського валу, Прямуючи до свого богового житла. «Я саме запитую себе, На що перетворюється наше ремесло Серед цих байдужих і брехливих масок? А на що ти хочеш, аби воно перетворилося?» Заперечив Порпора, своїм різким, уривчастим голосом. Воно не може перетворитися ні на те, ні на інше за будь-яких умов. Щасливе або нещасливе, торжествуюче або зневажуване, воно завжди залишається самим собою, найпрекраснішим, найблагороднішим ремеслом на світі. «О так!» Сказала Консуело, беручи вчителя під руку і сповільнюючи його зазвичай швидкий крок. Я розумію, що велич і достоинство нашого мистецтва не можуть бути ні принижені, ні піднесені з примхи пустих капризів або поганого смаку, який керують світом. Але чому дозволяємо ми принижувати свою особистість? чому піддаємо себе презирству невігласів або їхньому заохоченню, часом іще більш принизливому. Якщо мистецтво священне, хіба не священні й ми, його жерці і законодавці, чому не живемо ми у своїх мансардах, радіючи, що розуміємо і вміємо відчувати музику? Навіщо потрібно бувати нам у їхніх салонах? де нас слухають, перешіптуючись, де нам аплодують, думаючи про інше, і де соромляться визнати нас, хоч на хвилину людьми, після того, як ми перестали бути комедіантами. «Ех, е! зітхнув Порпора, зупиняючись і стукаючи ціпком по бруківці. «Що за дурне марнославство!» Що за помилкові ідеї бродять нині в тебе в голові? Що ми таке, як не комедіанти, і навіщо нам бути чим-небудь іншим? Вони так називають нас із відчуття презирства. А чи нам не однаково? Адже ми комедіанти за схильністю, за покликанням, з волі неба. Точно так само як вони вельможі з примхи випадку, з необхідності або за вибором дурнів. А вже ми комедіанти, а це не кожному дано. Номо, нехай спробують, подивимось, як вони за це візьмуться, ці пігмеї, що уявляють себе бозна чим. Нехай Маргера Байрецька Байрицька одягне плащ трагічної акторки, Взує свої потворні товсті ножиська в клотурни і зробить два-три кроки по сцені. Уявляю, що за дивоглядну принцесу побачимо ми перед собою. А що ти думаєш вона зробила при своєму маленькому дворі в Ерлангені ті часи, коли уявляла, начебто царює там? Вона зображувала королеву. І лізла зі шкури, щоб грати роль, яка була їй не під силу. Народжена вона бути маркітанткою. Маркітант це дрібний торговець харчами і предметами солдатського вжитку, який супроводжував армію під час походу або маневрів. Жінка в цій ролі називалась маркітанткою. А через дивний недогляд доля зробила з неї високість і що ж от вона й виявилася тисячу разів освистаною зображуючи високість на виворіт а тебе дурне дитя бог створив королевою він поклав на твоє чоло вінець краси розуму і сили коли б опинилася ти серед народу вільного розумного Чуйного припустимо, що таки існує. І ти королева, бо тобі варто лише з'явитися і проспівати, аби довести, що ти королева милістю Божою. Але все це не так. Світ улаштований інакше. Він такий, який є. Щось з цим поробиш? Знай, ним керують випадок, каприз омана і божевілля, Хіба ми можемо це змінити. Більшість володарів – бридкі, безчесні, нерозумні і неосвічені. От і потрібно або покінчити з собою, або пристосуватися до такого стану речей. Не маючи можливості бути монархами, ми стаємо акторами і все-таки царюємо, ми передаємо мову небес недоступну простим смертним. Ми вдягаємо шати царів і великих людей, виходимо на підмостки, сидимо на бутафорському троні, граємо комедію. Ми, комедіанти, присягаюся Богом. Земні володарі все це бачать і нічого не розуміють. Вони не помічають, що ми справжні володарі землі, і тільки наше царство істинне, у той час, як їхнє царство, їхня могутність, їхні дії, їхня велич, пародія, з якої сміються ангели на небі, а народи ненавидять їх і нишком проклинають. Наймогутніші монархи приходять дивитися на нас. Учитися в нашій школі і захоплюючись нами в душі, як зразками істинної величі, намагаються наслідувати нас, коли виступають потім перед своїми підданими. Так, світ вивернутий на виворіт. Це прекрасно відчувають його володарі. І якщо вони не цілком усвідомлюють це, якщо вони в цьому не зізнаються – то неважко помітити з їхнього презирства до нас і нашого ремесла що вони мимоволі заздрять наші істинні перевазі о коли я буваю в театрі мені все стає ясно музика розкриває мені очі і я бачу за рампою справжній королівський двір справжніх героїв великі пориви у той час, як справжні блазні та жалюгідні комедіанти поважно сидять у ложах на оксамитових кріслах. Світ, комедія, ось що безсумнівно, і ось чому я щойно говорив тобі. Благородна дочка моя, пройдемо з гідністю через цей жалюгідний маскарад, іменований світом. «Чорт, забери цього дурня!» Закричав маестро, відштовхуючи Йосифа, який, жадібно вслухаючись у захоплену мову вчителя, непомітно наблизився і штовхнув його ліктем. «Він наступає мені на ноги, заливає мене смолою свого смолоскипа. Можна подумати, що він розуміє, про що ми говоримо, і хоче ушанувати нас». Своїм схваленням. «Іди праворуч од мене, Беппо», Сказала дівчина, роблячи гайдну знак. «Ти своєю незграбністю виводиш з себе, маестро». І, звертаючись до порпори, вела далі. «Усе, що ви говорите, друже мій, благородна бридня, Це нічого не пояснює мені, А сп'яніння від власної гордості – не полегшує навіть найменшої сердечної рани. Мене мало зворушує, що народившись королевою, я не царюю. Чим більше я бачу великий світ у цього, тим більше вселяють вони мені жалю. Ну чи не те саме я тобі говорив? Так, але не про це я вас запитувала. Вони жадають щось зображувати собою і панувати. У цьому їхнє божевілля та їхня нікчемність, але якщо ми вищі, кращі і розумніші за них, навіщо ж протиставляємо ми свою гордість, їхній гордості, свою царственність, їхній царственності? Якщо ми маємо достоїнства більш значні, якщо володіємо скарбами, більш завидними і більш дорогоцінними, для чого ведемо ми з ними? цю жалюгідну боротьбу, ставлячи наші таланти і наші сили в залежність від їхніх капризів. Навіщо опускаємося до їхнього рівня? Цього вимагають гідність, святість мистецтва, вигукну маестро. Вони перетворили підмостки, іменовані світом, на поле битви, а наше життя на мучеництво. І от ми мусимо боротися, мусимо проливати кров із усіх наших пор, аби довести їм, умираючи від непосильної праці, знемагаючи від їхніх свистків і презирства, що ми – боги, або щонайменше – законні королі, а вони – жалюгідні, смертні, нахабні і низькі узурпатори. «О, маєстро, як ви їх ненавидите!» Вигукнула консуело, тримтячи від подиву та жаху. А тим часом ви схиляєтеся перед ними, лестите їм, задобрюєте їх і виходите через маленькі бічні двері, шанобливо пригостивши їх двома або трьома стравами вашої геніальності. «Так, так!» Відповів маестро, потираючи руки з гірким сміхом «Я знущаюся з них, розкланююся перед їхніми діамантами й орденами Придушую їх двома або трьома своїми акордами І показую їм спину в захваті, що можу піти, поспішаючи позбутись їхніх дурних фізіономій Отже, знову заговорила Консуело Виходить апостольська місія мистецтва, битва? Так, битва, слава хороброму. Глузування з дурнів? Так, глузування, слава розумній людині, чиє глузування може уразити до крові. Прихована ненависть, безперервна злість. Так, ненависть і злість. Слава енергійній людині що не втомлюється ненавидіти і ніколи не прощає. І нічого більше? Нічого більше в цьому житті. Слава для істинного генія приходить тільки по смерті. Нічого більше в цьому житті. Чи впевнений ти в цьому, маестро? Я вже сказав тобі. У такому разі? Це дуже мало, зітхнувши, мовила консуело і підвела очі до зірок, що блищали в чистому блакитному небі. Мало? Ти смієш говорити, жалюгідна душе, що цього мало? закричав Пурпора, знову зупиняючись і з силою трясучи свою ученицю за руку, в той час, як Йосиф від страху пустив смолоскип. «Так, я кажу, що це дуже мало», – спокійно і твердо відповіла Консуело. «Я вже говорила вам те ж саме в Венеції за дуже для мене важких і вирішальних для мого життя обставин. Відтоді я не змінила думки. Моє серце не створене для боротьби. Воно не може винести ваги ненависті і гніву. У душі моїй немає куточка» де могли б притулитися злопам'ятство і помста геть злісні пристрасті подалі від мене гарячкові хвилювання якщо тільки допустивши вас у свою душу можу я знайти таланти славу то прощайте назавжди таланти слава вінчайте лаврами інші голови запалюйте інші серця про вас «Я навіть не пожалкую!» Йосиф, очікуючи, що Порпора вибухне, як завжди, коли йому довго суперечили, жахливим і в той же час комічним вибухом гніву, вже схопив Консуелу за руку, щоб відсмикнути її від учителя і відвернути від одного з тих лютих жестів, якими той часто погрожував їй, але які, правда. Ніколи нічим не кінчалися, крім посмішки або сліз. Однак і цей шквал пронісся, подібно до інших. Пурпора тупнув ногою, глухо проричав, як старий лев у клітці, стиснувши кулак. У запальності підніс його до неба та зараз же опустив руку, важко зітхнув, схилив голову на груди. І продовжував уперто мовчати до самого дому відважний спокій Консуело, її стійка прямодушність, мимоволі вселили йому повагу. Він, можливо, з гіркотою жалкував просказане, але не хотів у цьому зізнатися. Занадто він був старий, занадто був уражений і озлоблений у своїй артистичній гордості, щоб визнати. Свою неправоту І тільки коли Консуело Поцілувала його Побажавши доброї ночі Він з глибоким смутком Подивився на неї І промовив Упалим голосом Отже, усе кінчено Ти більше не артистка Тому що Марк-графиня Стара негідниця А міністр-кауніць Стара плетуха «Ні, маестро, я цього зовсім не говорила», – відповіла сміючись Консуело. «Я зумію бадьоро перенести грубі та смішні сторони світу. Для цього мені не треба ні злості, ні ненависті, досить моєї чистої совісті і гарного настрою. І тепер, і завжди я буду артисткою, я бачу іншу мету». Інше призначення мистецтва, ніж змагання в гордості і помста за приниження У мене інша спонукальна причина, і вона мене підтримає Але яка ж? Яка? Закричав Пурпора, ставлячи на стіл у передпокої свічник, поданий Йосифом Я хочу знати, яка? Моя мета? Змусити людей зрозуміти мистецтво, полюбити його, не збуджуючи страху та ненависті до особистості артиста. Фурпора знизав плечима. Юнацькі мрії, вони були знайомі мені, мови старий. Ну, якщо це мрія, заперечила Консуело, то тріумф гордості також мрія. з двох я віддаю перевагу своїй. Потім у мене є ще друга мета бажання слухатися тебе, догоджати тобі, маестро. Нічому, нічому не вірю, закричав Пупора, беручи сердито свічник і повертаючись до дівчини спиною. Але вже взявши за ручку своїх дверей, він повернувся і поцілував консуело, яка, всміхаючись, очікувала цієї зміни настрою. У кухні, що примикала до кімнати Консуело, були маленькі сходи, які вели на дах до крихітної тераски шість квадратних футів. Тут Консуело, виправши жабо та манжети порпори, зазвичай сушила їх. Сюди ж вона піднімалася іноді ввечері побалакати з Йосифом, коли вчитель рану засинав, а їй і ще не хотілося спати, не маючи можливості займатися у своїй кімнаті, такий низький і тісній, що в ній ніде було поставити стіл. І боячись, розташувавшись у передпокої, розбудити свого старого друга, вона піднімалася на тераску помріяти на самоті, дивлячись на зірки, або повідати своєму товаришеві, такому ж самовідданому вірному, як вона сама про маленькі події дня. Того вечора їм було про що розповісти одне одному. Консуело закуталася в плащ, накинула на голову каптур, аби не застудити горло, і піднялася до Беппо, що чекав на неї з великим нетерпінням. Ці нічні бесіди на даху нагадували їй дитинство та час, проведений з Анзолето. Щоправда, місяць був не такий. Як у Венеції не було ні мальовничих венеціанських дахів, ані ні ночей, що палають любов'ю та надією, то була німецька ніч, мрійлива та холодна, німецький місяць, оповитий серпанком і суворий словом, тут була ніжна й благодійна дружба без небезпеки і трепету пристрасті. Коли Консуело розповіла все, що її зацікавило, образило і потішило Марк графині. Настала черга говорити Йосифу. Ти із придворних таємниць бачила тільки конверти і печатки з гербами. Почав він. Але поза як лакеї мають звичай читати листи своїх панів, то перед покої я довідався про зміст життя великих світу цього. Не варто тобі передавати і половини лихослів'я, вилитого на мар графиню-вдову, то й здригнулася б від жаху й відрази. Ах, якби світські люди знали, що говорять про них лакеї, якби в цих чудових вітальнях, де вони так поважно сидять, вони почули, що говориться за стіною про їхні звичаї, про їхні характери, коли порпора щойно навалу. Викладав нам свою теорію боротьби з великими світу цього і ненависті до них, він був не зовсім на висоті. Гіркота змушувала його судити невірно. Ах, ти мала рацію, кажучи, що він принижує свою гідність, ставлячи себе на одну дошку із цими вельможами і уявляючи, що придушує їх своїм презирством. Так, маестро не чув лихослів я лакею у передпокої, а то він зрозумів би, що особиста гордість і презирство до інших, прикриті удаваною повагою і покірністю, властиві душам низьким і розбещеним. Але Порпора був дуже гарний, дуже своєрідний, дуже мужній, коли стукаючи сіпком по бруківці кричав «Мужність! Ненависть!» дошкульна іронія, вічна помста. Твоя ж мудрість була прекрасніша за його бридню, і вона тим більше вразила мене, що я тільки-но перед тим чув, як лакеї, пригноблені, розбещені, боязкі раби, теж зищали мені вуха з глухою і глибокою ненавистю. Помста, хитрість, віроломство – Вічна злоба, вічна ненависть, ось чого досягають наші хазяї, які думають, начебто вони вищі за нас, але ми викриваємо їхню мерзенність. Я ніколи не був лакеєм Консуело, але оскільки я зробився ним, подібно до того, як ти стала хлопчиком під час нашої подорожі, я, як бачиш, замислився над обов'язками яких вимагає моє теперішнє становище. «І добре вчинив, Беппо», – відповіла Порпоріна. «Життя – велика загадка, і не треба пропускати жодного найдрібнішого факту, не пояснивши собі його і не зрозумівши. Так пізнається життя. А скажи мені, чув ти щонебудь стосовно принцеси, дочки Марграфині?» Вона єдина серед усіх цих манірних, нафарбованих і легковажних осіб. Видалася мені природною, доброю та серйозною. Чи чув я про неї? Звичайно, і не тільки сьогодні ввечері, але й раніше, багато разів от келера. Він зачісує економку принцеси і знає багато дечого про її хазяйку. Те, що я тобі розповім... Не плітки перед покою, не лакейське лихослів'я. Це щира, всім відома, але страшна історія. Чи вистачить у тебе мужності її вислухати? Історію принцеси Кульмбаскої взято Жорс із мемуарів Софії Фрідерикі Вільгельміни Марго Рафині Байрецької. «Так, мене цікавить ця жінка». Вона носить на чолі печать злої долі. Я почула з її вуст кілька слів, із яких зрозуміла, що вона жертва людської несправедливості. Краще скажи, жертва підлості і жахаючої збоченості. Принцеса Кульмбахська, це її титул, була вихована в Дрездені своєю тіткою, польською королевою. Там порпора з нею познайомився. І, здається, навіть давав їй уроки Так само, як і її двоюрідні сестри Великій дофіні Франції Юна принцеса Кульмбахська Була красива і розумна Вихована суворою королевою Вдалині від розпусної матері Вона, здавалося, мала б усе своє життя Прожити щасливою, шанованою жінкою Але Марграфиня-вдова нині графиня Годіц, не побажала цього. Вона викликала дочку до себе і для Годиця заходилася сватати її то за одного родича, також Марграфа Байрецького, то за іншого принца Кульмбахського. Бо це князівство Байрехт Кульмбах нараховує більше принців і Марграфів, аніж підвладних сіл і замків. Але краса і доброчесність принцеси збудили в її матері жахливу заздрість. Їй хотілося принизити дочку, відняти в неї любов і повагу батька Георга Вільгельма, третього Марграфа. Не моя вже провина, що їх так багато в цій історії. Одначе, серед усіх цих Марграфів для принцеси Кульбахської не знайшлося жодного. Тоді мати обіцяла, одному придворному свого чоловіка в Обсеру чотири тисячі дукатів у нагороду за те, що він збезчестить її дочку і сама ввела цього негідника вночі до кімнати принцеси. Служників було попереджено і підкуплено. Палац виявився глухий, до криків дівчини. Мати тримала двері. «Консуело, ти здригаєшся?» А тим часом це ще не все. Принцеса Кунбахська народила близнюків. Марграфиня взяла їх на руки, показала своєму чоловікові і понесла по всьому палацу, волаючи свої челяді. «Дивіться всі! Ось діти, яких ця розпусниця спородила!» Під час цієї жахливої сцени близнюки загинули Майже на руках марк Графині. Вопсер мав необережність написати маркграфо, вимагаючи від нього чотири тисячі дукатів, обіцяних йому маркграфинею. Адже він заробив їх, збезчестивши принцесу. Нещасний батько вже й так, наполовину ідіот, одразу остаточно втратив розум. І незабаром після цієї катастрофи вмер від жаху і горя. В Обсеру пригрозили інші члени родини, і він утік. Польська королева наказала ув'язнити принцесу Кунбахську в Пластенбурську фортецю. Її привезли туди, коли вона ледве вичуняла після пологів. Вона провела там у суворому ув'язненні кілька років. І понині залишалася би там, якби католицькі священники, пробравшись у в'язницю, не обіцяли їй протигування імператриці Амалії за умови зречення лютеранства. Імператриця Амалія це дружина імператора Карла VII. Прагнення повернути собі волю змусило принцесу поступитись їхнім умовлянням, але звільнено її було тільки по смерті польської королеви. Своєю незалежністю вона насамперед скористалася для того, щоб повернутися до віри своїх батьків. Молода марграфиня Байрицька Вільгельміна Пруська зробила їй привітний прийом при своєму маленькому дворі. Тут принцеса завдяки своїм чеснотам, лагідності і розуму заслужила загальну повагу. Душа її розбита, але все ще прекрасна, і незважаючи на те, що принцеса, як лютеранка, не користується прихильністю Віденського двору, ніхто не сміє знущатися з її нещастя, ніхто, навіть лакеї, не зважується злословити про неї. Тут вона проїздом у якій справі, постійна ж її резиденція Байрайт. Ось чому, зауважила Консуело, вона стільки говорила мені про це місто і так умовляла поїхати туди. О, яка історія, Йосифа І що за жінка, графиня Годіц? Ніколи, ніколи більше Пурпора не змусить мене піти до неї. Ніколи більше я не співатиму для неї. Одначе, там можна зустріти найбільш непорочних, найбільш шанованих придворних дам. Так уже кажуть, повелось у світі, ім'я та багатство все покривають, аби тільки ви відвідували церкву, і до вас поставляться тут із найбільшою терпимістю. «Значить, Віденський двір украй лицемірний?» – мовила Консуело. «Між нами, будь сказано, боюся, що навіть наша велика Марія Терезія також трохи лицемірна. Притишуючи голос, відповів Йосиф. Розділ 88 Через кілька днів після того, як Пурпора багато клопотався, багато старався на свій лад, тобто погрожував, сварився, або розсипав наліво і направо глузування. Маестро Рейтер, колишній учитель і давній ворог юного Гайдна, провів консуело до імператорської капели, де у присутності Марії Терезії співачка виконала партію Юдіфі в ораторії визволена Бетулія. Поезія Метастазіо, а музика того ж Рейтера. Бетулія це місто, обложене асирійським полководцем Опоферном, і врятоване прекрасною Юдіф'ю. Спокусивши Олоферна, Юдів уночі відрубала йому голову. Консуело була чудова, і Марія Терезія дозволила залишитися нею задоволеною. По закінченні духовного концерту. Консуело була запрошена разом з іншими співаками, Кафаріело, в тому числі, в одну із зал палацу, до столу і щестуванням, за яким головував рейтер. Заледве сіла вона між маестро та порпорою, як раптовий і разом з тим. Урочистий шум змусив здригнутися всіх гостей, окрім консуело та Кафаріело, захоплений суперечкою, проте, Одного виконаного хору. Один вважав його занадто повільним, а друга – занадто швидким. «Вирішити це питання зможе тільки сам маестро», – сказала Консуело, обертаючись до Рейтера. Але вона не знайшла ні Рейтера праворуч від себе, ні порпори ліворуч. Усі встали за столу і врочисто вишукувалися в ряд. Консуела опинилася віч із чарівною жінкою років 30 одягненою в чорне, як вимагав етикет при відвідуванні церкви, і оточеною сімома дітьми, з яких одного вона тримала за руку. То був наслідник престолу, юний цесаревич Йосиф ІІ, австрійський імператор з 1780 року. Один із головних представників освіченого абсолютизму 1741-1790 роки, а чарівна жінка з легкою ходою, люб'язним і розумним виразом свіжого енергійного обличчя була Марія Терезія. Цей Юдів? запитала імператриця, звертаючись до рейтера. Я дуже задоволена вами. «Дитя моє!» – додала вона, оглядаючи Консуело, з голови до ніг. «Ви зробили мені щиру приємність. Я ніколи так живо не почувала всієї величавості віршів нашого чудового поета, як у ваших гармонійних устах. У вас прекрасна вимова, а це я ціную над усе. Скільки вам років? Ви ж венеціанка». Чи не так, учениця знаменитого Порпори, якого я із задоволенням тут бачу? Ви хочете вступити на імператорську сцену? Ви створені, щоб на ній сяяти, і пан фон Кауніц протигує вам, закидавши консуело всіма цими запитаннями, не очікуючи її відповідей, і по черзі дивлячись то на метастазію, то на Кауніця що супроводжували імператрицю. Марія Терезія зробила знак одному із своїх камергерів, і той підніс Консуело досить коштовний браслет, перш ніж вона зміркувала подякувати імператриці. Та, із царственною величію мигнувши як метеор перед поглядом юної співачки, була вже на іншому кінці зали, і сяяння її монашого чола зникло. З очей Консуело, Марія Терезія віддалялася зі своїм царственним виводком принців і Ерцгерцогинь, обдаровуючи прихильними і милостивими словами кожного з музикантів, які траплялись її на шляху, і залишаючи позаду себе, немоблизкаючи слід у всіх цих поглядах, осліплених її славою та могутністю. Лише Кафарієло зберіг або зробив вигляд, що зберігає холоднокровність. Він відновив суперечку на тому ж місці, де її перервав, а Консуело поклала браслет до кишені, навіть не подумавши подивитися на нього, і продовжувала, наче й не було нічого, обстоювати свою думку на превеликий подив та обурення інших музикантів, які були вражені чарами царственного видіння і не уявляли собі, як можна в той день думати про що-небудь інше. Зайве казати, що тільки Порпора являє виняток усією душею і розумом, повстаючи проти такого шаленого низького поклонства, він умів, не втрачаючи гідності, схилятися перед монархами, але в глибині душі... Насміхався з рабів і зневажав їх. Коли та Фарєло запитав рейтера, який має бути тем хору, про який у них з Консуело йшла суперечка, той з лицемірним виглядом підібгав губи і тільки після повторних запитань холодно відповів. «Зізнаюся, пане, я не чув вашої розмови. Коли я бачу Марію Терезію, то забуваю весь світ, і довго після того, як вона зникає, перебуваю в такому хвилюванні, що не маю сил думати про самого себе. Очевидно, та виняткова честь, яку сеньора щойно здобула для нас, не запаморочила їй голову, ставив пан Гольцбауер, що раболіпствував перед імператрицею, трохи стриманіше, ніж Рейтер. Ви, сеньора, мабуть, звикли говорити з коронованими особами. Можна подумати, що ви нічого і іншого не робили все своє життя. Я ніколи не говорила жодною коронованою особою, спокійно відповіла Консуело, не вловлюючи в слова Гольцбауера злого глузування, і її величність не зробила мені цього благодіяння, задаючи мені запитання? «Імператриця, здавалося, позбавила мене честі відповідати їй. Може, для того, щоб позбавити мене хвилювання?» «А тобі, очевидно, хотілося побалакати з імператрицею», – глумливо кинув Порпора. «Ні, мені цього не хотілося», – наївно відповіла Консуело. «Очевидно, у сеньори більше безтурботності, ніж честолюбства» зауважив Рейтер із крижаним призирством «Маестро Рейтер!» довірливо і наївно звернулася до нього Консуело «Вам, може, не сподобалось, як я проспівала вашу ораторію?» Рейтер зізнався, що ніколи ніхто краще не виконував її навіть за царювання найяснішого і незабутнього Карла VI. «У такому разі Сказала Консуело, не дорікайте мені за безтурботність. Моє честолюбство в тому, щоб догоджати своїм учителям, у тому, щоб добре виконувати свою справу. Яке ж ще честолюбство може бути у мене? Усяке інше було би смішним і недоречним з мого боку. Ви занадто скромні, сеньоро, заперечив Гользбауер. «Немає межі прагненням людини, що володіє таким талантом, як ваш!» «Приймаю ваші слова за вишуканий комплімент», – відповіла Консуело. «Але я повірю, що трохи догодила вам тільки в той день, коли ви запросите мене на імператорську сцену». Гольцбауер, незважаючи на свою обережність, заскочений зненацька, закашлявся. Щоб мати можливість не відповідати, і вийшов із становища, люб'язно і шанобливо, схиливши голову. Потім, повертаючись до попередньої розмови, сказав: Ви справді маєте надзвичайний спокій і безкорисливість. Дотепер ви навіть не глянули на браслет, подарований вам її величністю». Ах, правда! погодилася консуело. Виймаючи браслет із кишені і передаючи його сусідам, яким було цікаво роздивитися і оцінити його Буде на що купити дрова для вчителя, якщо цю зиму не одержу ангажементу, подумала Консуело Найнезначніша допомога була б нам набагато потрібніша, ніж всякі прикраси і дрібнички Її величність божественно прекрасна! мовив Рейтер, із розчуленням зітхаючи та скоса, суворо поглядаючи на Консуело. «Так, вона мені видалася дуже красивою», – відповіла дівчина, зовсім не розуміючи, чому Пурпора штовхає її ліктем. «Видалася», – повторив Рейтер, – «важко ж вам догодити, але я ледве встигла її роздивитися». Вона пройшла так швидко, а її сліпучий розум, а геніальність, яка виявляється в кожному слові, що злітає з її вуст. Але я не встигла розчути її. Вона говорила так мало. Ну, сеньора, ви, значить, зі сталі або з алмазу вже не знаю, що потрібно для того, аби схвилювати вас. Я була дуже свильована, виконуючи партію вашої Юдіфі, відповіла консуело, що вміла часом бути лукавою, і починала розуміти, як недоброзичливо ставляться до неї віденські музиканти. Ця дівчина, при всій своїй наївності, зовсім не дурна, пошибки сказав Гольцбауер, маестро Рейтеру. Школа порпори. Відповів той презирство і глузування Якщо не вжити заходів То стародавній речитатив І витриманий стиль осервато Заполонять нас іще дужче Вів далі, Гольцбауер. Але будьте певні У мене є засоби завадити цьому порпоріанству Підвищити голос Коли всі встали за столу Кафаріело сказав на вухо Консуело «Бачиш, дитя моє, всі ці люди – справжні мерзотники Тобі важко буде тут щонебудь зробити, вони всі проти тебе А якби тільки посміли, то були би проти мене «Що ми їм зробили?» – запитала з подивом Консуело «Ми – учні найвизначнішого вчителя співу вони і їхні ставленики – наші природні вороги. Вони підбурять проти тебе, Марію Терезію, і все, що ти говорила, буде їй передане зі злісними додаваннями. Їй буде повідомлено, що ти не визнаєш її красунею, а подарунок її вважаєш мізерним. Я добре знаю всі їхні підступи, одначе, кріпись, я захищатиму тебе від усіх, і всупереч усім, і гадаю, що думка Кафарієло у музичному світі варта, звичайно, думки Марії Терезії. Я потрапила в досить кепське становище, з одного боку злість, з іншого боку безрозсудність, подумала йдучи Консуело. О, Порпоро, подумки вигукнула вона, я зроблю все можливе щоб повернутися на сцену. О, Альберте, я сподіваюся, що мені це не вдасться. Весь наступний день маєстро Порпора був зайнятий у місті справами. Вважаючи, що його учениця трохи бліда, він порадив їй поїхати за місто на прогулянку до пряхи біля Хреста. Разом з дружиною Келера, готовою супроводжувати консуело, коли тільки вона захоче Не встиг маестро вийти за двері Як дівчина звернулася до Йосифа «Беппо, іди скоріше найми екіпаж Поїдемо провідати Анжелу Та подякувати каноніку Ми обіцяли зробити це раніше Але моя застуда буде нам вибаченням «А в якому костюмі з'явитися ви до каноніка?» Запитав Беппо «Ось у цьому» Відповіла вона, потрібно ж, аби він знав, хто я, і змирився з тим, що я жінка Чудовий канонік, я такий радий, що знову його побачу Я також, бідолашний, славний канонік, мені сумно подумати Про що? Про те, що він зовсім втратить голову Чому? хіба я така божественно гарна, а я й не знала. Згадайте, Консуело, він же на три чверті був безтями от вас, коли ми розсталися з ним. А я тобі кажу, тільки на він довідається, що я жінка і побачить мене такою, як я є. Він одразу отямиться і знову стане тим, чим сотворив його Господь, розсудливою людиною, це правда, одяг дещо значить. Коли ви знову перетворилися тут на панянку, після того, як я за два тижні звик поводитися з тобою, як і з хлопчиком, я відчув якийсь страх, якусь незручність, у якій не можу сам розібратись. І, звичайно, під час подорожі, якби мені було дозволено закохатись у вас, але зараз ти скажеш, що я верзу дурниці. Звичайно, Йосифе, ти верзеш дурниці. Та до того ж ще гаєш час на балаканину, адже нам треба проїхати десять л'є, або дістатися монастирської садиби і повернутися звідти. Тепер восьма година ранку, а ми мусимо бути вдома о 7 вечора до вечері вчителя. Через три години Бепо і його супутниця зійшли біля брами аббатства. День був чудовий. Канонік меланхолійно споглядав свої квіти. Побачивши Йосифа, він радісно скрикнув і кинувся йому назустріч, але раптом остовпів, упізнавши свого дорогого Бертоні в жіночому платті. «Бертоні, моє миле дитя!» Вигукнув він із снотливою наївністю. «Що значить це передягання. І чому ти прибув до мене в такому бранні? Адже тепер не карнавал?» «Шановний друже, ваша превелебність мусите пробачити мені!» Відповіла Консуело, цілуючи йому руку. «Я вас обдурила! Ніколи не була я хлопчиком! Бертоні?» «Ніколи не існував, а коли я мала щастя познайомитися з вами, отоді дійсно я була перевдягнена. Ми вважали, – заговорив Йосип, боячись, аби здивування каноніка не змінилось обуренням, – що ви, ваша превеледності, не були уведені в оману нашим безневинним обманом. Ця хитрість була придумана аж ніяк не для того, «Щоб провести вас, то була необхідність, викликана обставинами, і ми завжди думали, що ви, пане Каноніку, великодушно і делікатно заплющували на це очі». «Ви так думали?» – зніковіло і зі страхом, – запитав Канонік. «А ви, Бертоні, тобто, я хочу сказати, пані, ви теж так думали?» Ні, пане Каноніку, відповіла Консуело. Жодної хвилини я цього не думала. Я прекрасно бачила, що ваше преподоб'є ані трошки не підозрює істини. Ви віддаєте мені належне, сказав Канонік голосом трохи суворим і разом з тим глибоко сумним. Я не вмію йти на поступки перед своїм сумлінням. І якби вгадав, що ви жінка Ніколи б так не наполягав Аби ви в мене залишилися Дійсно У сусідньому селі І навіть між моїми служниками Ходили неясні чутки Підозри Але вони викликали в мене Тільки посмішку До того вперто я помилявся Щодо вас Говорили Бусь ім один із маленьких музикантів які співали месу в храмове свято, переодягнена жінка, а потім запевняли, що це просто злісна вигадка шевця Готліба, що бажав злякати і засмутити кюре. Та зрештою я сам наполегливо спростовував ці чутки. Як бачите, я зовсім піддався обману. Важко було б бути більш обдуреним, аніж я. Сталося велике непорозуміння, пане Каноніку, твердо і з гідністю відповіла Консуело, але нікого не було обдурено. Я ні на хвилину не ухилилася від належної до вас поваги і чесно дотримувалась умовностей, яких вимагала від мене пристойність. Після довгого шляху пішки я опинилася вночі на дорозі, без даху. Знемагаючи від спраги і утоми. Ви не відмовили богостинності, жебратці, ви мені виявили її в ім'я музики, і я музикою оплатила свій рахунок. Якщо, супереч вашому бажанню, я не пішла від вас наступного ж дня, то це сталося через непередбачені обставини, які змусили мене виконати обов'язок, який я вважала вищим». «За всякий інший, мій ворог, моя суперниця, моя переслідувачка, наче впала з неба коло ваших дверей, позбавлена всякого опікування та допомоги, вона мала право на мою допомогу і моє опікування. Ви пам'ятаєте, що було потім, ваша привилебності, і прекрасно знаєте, якщо я скористалася вашою доброзичливістю». То не для себе. І ви знаєте також, що я зникла відразу після того, як виконала свій обов'язок. А якщо сьогодні я повернулася, щоб особисто подякувати вам за милості, якими ви осипали мене, то до цього спонукала мене чесність, яка зобов'язувала вивести вас із Омани і порозумітися з вами, тому що це необхідно і для вашої і для моєї гідності. Все це дуже таємниче і зовсім надзвичайно, вимовив наполовину переможений канонік. Ви говорите, що нещасна дитина, якої я всиновив, була вашим ворогом, вашою суперницею. А хто ви самі? Бертоні. Пробачте, це ім'я все вертиться у мене на язиці. Скажіть, як відтепер я маю називати вас? Мене звати Порпоріна, відповіла Консуело. Я учениця Порпори, оперна співачка. А, прекрасно, сказав канонік із глибоким зітханням. Я мав би сам про це здогадатися з того, як ви зіграли свою роль. Що ж до вашого чудового музичного таланту? Мені не доводиться більше йому дивуватися. Ви пройшли гарну школу. Чи можу я задати вам запитання? Пан Беппо, ваш брат чи ваш чоловік? Ні те, ні інше. Він мій брат по духу. І тільки брат. Пане Каноніку, повірте, якби я не була так самоцнотлива душею, як ваша превелебність, я не осквернила б. Своєю присутністю Святості вашого житла В голосі Консуело Звучала така переконливість Що канонік піддався Його зачаруванню Як завжди піддаються голосу Щирості, чисті Правдиві серця Він відчув, як із душі його Мов би скотився Важкий камінь І повільно прогулюючись Зі своїми юними друзями Заходився розпитувати Консуело з ніжністю та симпатією, які мало-помалу знову оволоділи його серцем. Вона коротенько розповіла йому, не називаючи імен, про головні обставини свого життя, про заручене Анзолето, біля постелі вмираючої матері, про зраду нареченого, про ненависть корили, про образливі наміри зустін'янні, про поради пурпори, про від'їзди з Венеції про прихильність до неї Альберта, про пропозицію родини Рудольштад, про власну свою нерішучість і сумніви, про втечу із замку Велетнів, про зустріч із Йосифом Гайдном, про їхню подорож, про свій жах і співчуття біля одра страдниці Корили, про свою вдячність каноніку за покровительство, виявлене дитині Анзулето, нарешті про приїзд до Відня, і навіть про зустріч напередодні з Марією Терезією. Йосиф до цього не знав усієї історії Консуело, вона ніколи не говорила йому про Анзолетто, і те, що вона розповіла про свою колишню любов до цього негідника, не особливо його вразило, але її великодушність стосовно корили, і турбота про дитину справили на нього таке сильне враження, що він одвернувся, приховуючи сльози. Канонік своїх не стримував. Розповідь Консуело стисла щира, подіяла на нього так, ніби він прочитав прекрасний роман, а поза як досі він не прочитав жодного роману, то цей виявився для нього першим, який прилучав його до бурхливих переживань чужого життя. Щоб уважно слухати Консуело, Канонік сів на лаву, і коли вона скінчила, вигукнув: Якщо все розказане вами істина, а я думаю, і, як мені здається, почуваю це у своєму серці з волі Всевишнього, то ви свята, свята Цицилія, що повернулася на землю. Відверто зізнаюся вам, у мене ніколи не було упередження стосовно театру. Додав він після хвилинного мовчання і роздумів, і ви переконуєте мене в тому, що і там можна врятувати душу, як у будь-якому іншому місці. Безсумнівно, якщо ви залишитеся так само чистою і благородною, як були дотепер, дорогі мій Бертоні, то заслужите царства Божого. Кажу вам те, що думаю, дорога моя Порпоріно, а тепер ваша привелебносте, сказала, підводячись Консуело. Перш ніж я попрощаюся з вами, розкажіть мені про маленьку Анджелу. Анджела здорова і відмінно почувається, відповів канонік. Моя садівниця не всипуще піклується про дівчинку, і я постійно бачу, як вона гуляє з нею у квітнику. Дівчинка виросте серед квітів сама як квітка на моїх очах. А коли настане час подбати про освіту виховання її в християнському дусі, я подбаю про це. Покладіться в цьому на мене, діти мої. Те, що мною було обіцяно перед лицем Всевишнього, буде свято виконано. Очевидно, її мати не буде заперечувати моїх турбот, адже живучи у війні. Вона жодного разу навіть не поцікавилася своєю дочкою. Вона могла це зробити і обхідним шляхом, без вашого відома, – зауважила Консуело. Я не можу припустити, щоб мати була настільки байдужа. Але Корилла домагається запрошення на імператорську сцену. Вона знає, що її величність дуже сувора. І не робить протегування людям і заплямованою репутацією. Для корили важливо приховати свої гріхи, хоча б до підписання контракту будемо ж зберігати її таємницю. Але ж, корила, ваша суперниця. вигукнув Йосип. І кажуть, вона восторжествує над вами завдяки своїм інтригам і вже лихословить по всьому місту, зображуючи вас коханкою графа Зустін'яні. Про це йшлося в посольстві, як розповідав мені Келлер. Там обурювалися на цей наклеп, але боялися, що Корила зуміє переконати Кауніца, який охоче слухає такі плітки і не перестає захоплюватися красою Корили. Вона говорила такі речі, вирвалося в Консуело, яка почервоніла, від Потім заспокоївшись, вона додала Так мало бути, цього слід було очікувати Але ж варто сказати одне слово, щоб розвіяти цей наклеп Заперечив Йосип, і це слово буде сказане мною Я скажу, що ти нічого не скажеш, Беппо, це і підло, і не людяно ви також нічого не скажете, пане Каноніку, і навіть якщо з'явиться таке бажання в мене, ви, звичайно, стримаєте мене від цього, чи не так? О, істинно християнська душе, вигукнув Канонік. Але подумайте самі, це не може дуже довго залишатися в таємниці, досить кому-небудь із служників або селян які знають цю історію, обмовитись, і через які-небудь два тижні стане відомо, що снотлива Корила спородила тут незаконну дитину і на довершення всього ще кинула її. Не пізніше, ніж за два тижні, або я, або Корила підпишемо контракт. Я не хотіла б здобути перемогу за допомогою помсти, до тебе по ні слова, а то я позбавлю тебе моєї поваги і дружби. А тепер прощавайте, пане каноніку, скажіть, що пробачили мені, простягніть мені ще раз по батьківськи руку, і я поїду, перш ніж ваші служники побачать мене в цьому одязі. Нехай мої служники говорять, що їм заманеться, а бенефіція. Нехай провалиться як бісу, Якщо так завгодно небу. Я одержав недавно спадщину, І це дає мені мужність Знехтувати гнів свого єпископа. Діти мої, не сприймайте мене за святого. Я втомився коритися і примушувати себе. Хочу жити чесно, Але без усяких безглуздих страхів. Відтоді, як біля мене немає цього страховиська Бригіти, а особливо відтоді, як я маю незалежний статок. Я почуваюся хоробрим, як лев. Отож, ходімо тепер зі мною снідати, а там охрестимо Анжелу і займемося музикою до обіду. І він потяг їх до себе. «Аго, Вандреасе! Йосифе!» крикнув він Входячи до будинку, «Ідіть подивіться на сеньора Бертоні, що перетворився на даму. Що, не очікували, чи не так? І я теж. Ну, скоріше дивуйтеся разом зі мною, та хутко накривайте на стіл». Сніданок був чудовий, і наша юнь переконалась. Якщо в напрямі думок каноніка і сталися великі зміни, то це зовсім не торкнулося його звички добре попоїсти. Потім до монастирської каплиці принесли дитину. Канонік скинув свістьобаний на ваті халат, одягнувся в сутану і стихар. Це така довга одежа з широкими рукавами, яку одягають під час богослужіння. І здійснив обряд хрещення консуело Йосиф. Були хрещеними матір'ю та батьком І за дівчинкою затвердили ім'я Анжели Решта дня була присвячена музиці А потім прийшов час прощатися Каноніка дуже засмутила відмова його друзів Побідати з ним Але він зрештою погодився з їхніми доводами І утішив себе думкою, що побачить їх у Відні Куди він збирався переїхати на зиму Поки запрягали коней, він повів молодих людей до оранжереї помилуватися новими рослинами, якими він збагатив свою колекцію. Насувалися сутінки, канонік, у якого був дуже тонкий нюх, не пройшовши і декількох кроків під скляним дахом свого прозорого палацу, вигукнув. «Я почуваю якісь надзвичайні пахощі!» Чи не засвіли, бува ваніливі косарики? Ні, це не їхній аромат. А стрілиця зовсім не пахне. У цикламенів запах не такий чистий, не такий хвилюючий. Що ж тут діється? Якби не загинула, на жаль, моя волкамерія, я сказав би, що вдихаю її пахощі. Бідолашна рослина! Вже краще не думати про неї. Раптом Канонік скрикнув від подивусь захвату. Він побачив перед собою в ящику найкрасивішу волкамерію з усіх, будь коли бачених ним у житті, кориту гронами білих із рожевою серцевиною, маленьких троянд, ніжний аромат яких наповнював усю оранжерею, заглушаючи інші, розлиті в повітрі. Звичайні запахи. «Що за чудо? Звідки це перечуття раю? Ця квітка із саду Беатріче?» Вигукнув він у поетичному захваті. «Ми з надзвичайною обережністю привезли волкамерію з собою в екіпажі», відповіла Консуело. «Дозвольте вам подарувати її, як спокуту за жахливий проклін». Що зірвався одного разу з моїх вуст, У чому я буду каятися все життя. «О, дорога дочка моя, оце подарунок, І з якою делікатністю його піднесено!» Мовив розчулений канонік. «О, безцінна волкамерія, я дам тобі особливе ім'я, Як зазвичай даю чудовим екземплярам моєї колекції». Ти будеш називатися Бертоні, щоб освятити пам'ять істоти, яка вже не існує, але яку я полюбив справжньою, батьківською любов'ю. Дорогі мій батьку, сказала консуело, потискаючи йому руку, ви мусите звикнути любити своїх дочок так само, як і синів. Анджела не хлопчик. «І Порпоріна також моя дочка», – сказав Канонік. «Так, моя дочка, так, так, моя дочка», – повторив він, поперемінно дивлячись то на Консуело, то на волкамері у Бертоні, повними сліз очима. О шостій годині Йосиф і Консуело були вже вдома, екіпаж вони залишили при в'їзді передмістя. І ніщо не видало їхньої безневинної витівки. Порпора тільки здивувався, чому в Консуело не розігрався апетит після прогулянки прекрасними луками, що оточують столицю імперії. Сніданок Каноніка змусив, можливо, Консуело наїстися трохи понад міру. Зате свіже повітря і рух дали їй прекрасний сон і наступного дня вона відчула себе в голосі і такою бадьорою, якою жодного разу ще не була в Відні. Розділ 89. Непевність майбутньому, а можливо бажання виправдати або пояснити те, що діється в її серці, спонукали нарешті Консуело написати графові християнові і роз'яснити йому. Свої відносини з порпорою, повідомити про зусилля маестро, який прагне повернути її на сцену, і про свою надію, що його турботи ні до чого не приведуть. Вона відверто розповіла старому графові, як багато чим завдячує своєму вчителеві, якою має бути йому відданою і покірною, як непокоїть її стан Альберта і благала навчити її. Що написати молодому графові, аби підтримати в ньому спокій і віру? Лист закінчувався так. «Я просила вас, ваша милосте, дати мені час перевірити себе і прийняти рішення. Отож, я вирішила дотримати свого слова. Присягаюся перед Богом, що в мене вистачить сили волі замкнути своє серце і розум» для всякої шкідливої фантазії або нової прихильності. А тим часом, якщо я повернуся на сцену, я начебто порушу дану мною обіцянку, відмовлюся від самої надії виконати її. Судіть же мене або, скоріше, долю, що править мною, і обов'язок, який мною керує, ухилитися, значить вчинити злочин. Я чекаю від вашої милості поради більш мудрої, ніж моє власне розуміння. Навряд чи воно буде суперечити голосу моєї совісті. Запечатавши листа і доручивши Йосифу відправити його, Консуело відчула себе спокійнішою, як це буває завжди, коли людина, що опинилась у важкому становищі, Знаходить спосіб виграти час і віддалити вирішальну хвилину, і вона зібралася нанести разом із порпорою візит вельми знаменитому і вельми захваленому придворному поетові панові Абату Метастазіо. Цьому візиту її вчитель надавав величезного значення. Знаменитому Абатові було тоді близько 50 років. Він був дуже гарний собою, чарівний у поводженні, чудовий співрозмовник. І Консуело, напевно, відчула б до нього велику симпатію, якби перед тим, як вони вирушили до будинку, де на різних поверхах мешкали придворний поет і перукар Келлер. Не відбулася в неї з порпорою така розмова. «Консуело», – почав маестро, – «зараз ти побачиш?» Зовсім здорового чоловіка, із жвавими чорними очима, рум'яним обличчям і свіжими, усміхненими вустами. Але йому будь-що будь, хочеться вважати себе жертвою виснажливої, тяжкої та небезпечної хвороби. Він їсть, спить, працює та гладчає, як усякий інший, а запевняє, будь йому нього безсоння. Пригнічений стан духу, занепад сил, що він мусить дотримуватися дієти. Гляди ж, не осоромся, і коли він почне при тобі скаржитися на свої недуги, не здумай говорити йому, що він не схожий на хворого, має дуже добрий вигляд, або щось подібне до цього, бо він жадає, аби його жаліли. Дбали про нього і заздалегідь оплакували. Хай Бог милує тебе також заговорити з ним про смерть або про кого-небудь померлого. Він боїться смерті і не хоче умирати, але разом з тим не зроби дурості і не скажи йому на прощання. Сподіваюся, що ваше дорогоцінне здоров'я незабаром поправиться, тому що він бажає аби його вважали вмираючим, і якби він був у змозі запевнити, що вже мертвий, був би в захваті, за умови, однак, що сам цьому не віритиме. Отже, дурна манія у великої людини, зауважила Консуело, але про що ж з ним говорити, якщо не можна заїкнутися ні про видужання, ні про смерть? Говорити треба, про його хворобу, задавати йому тисячу запитань, вислуховувати всі подробиці про його нездужання та муки, а на сам кінець сказати, що він недостатньо дбає про свою особу, не думає про себе, не щадить себе, занадто багато працює. Таким способом ми заслужимо його прихильність. Одначе ж, ми йдемо до нього з проханням написати лібрето, яке ви покладете на музику, а я буду виконувати. Чи не так? Як же ми можемо радити йому не писати і в той же час просити якомога швидше написати щось для нас? Усе влаштується само собою під час розмови. Треба тільки вміти до речі вставити слівце. Маєстро хотів, аби його учениця сподобалася поетові, але через властиву йому уїдливість, як завжди, не міг не висміяти свого ближнього. І таким чином сам припустився помилки, викликавши в консуело те критичне ставлення і внутрішнє презирство, які роблять нас малолюб'язними та малоприємними для осіб, які жадають безмежних похвал і захоплення, Нездатна до лестощів вивдавання, консуело буквально страждала, бачачи, як порпора потурає слабостям поета і в той же час жорстоко знущається з нього, роблячи вигляд, начебто благоговійно співчуває його уявним недугам. Не раз вона червоніла і зберігала обтяжливе мовчання, незважаючи на знаки вчителя, що закликав ученицю. Сторити йому! Консуело починала вже здобувати популярність у Відні. Вона співала у багатьох салонах, і припущення, що її можуть запросити на імператорську сцену, трохи хвилювало музичний світ. Метастазіо був усемогутній. Варто було Консуело здобути прихильність поета, вчасно підлестити його самолюбству. І він міг би доручити Пурпорі перекласти на музику своє лібретто «Аттілій Регул», написане за кілька років до цього. «Аттілій Регул» В основу сюжету опери покладено історією римського полководця Атілія Регула, третє століття до нашої ери, який потрапив у полон до Карфагенян. Опери на текст Метастазіо писали Гассе Постановка 1750 рік і Йомеллі, постановка 1753 рік. Отже, конче потрібно було, щоб учениця виступила на захист свого вчителя, бо сам учитель зовсім був не до смаку придворному поетові. Метастазіо був італійцем. А італійці рідко помиляються відносно один одного. Він, у достатній мірі, мав чутливість і проникливість, відмінно знав, що Порпора дуже помірний шанувальник його драматичного таланту і не раз різко відгукувався, справедливо чи ні. Інша справа про його боягузтво, егоїзм і вдавану вразливість. Крижану стриманість консуело і відсутність інтересу. До його хвороби поет витлумачив по-своєму, не вгадавши, що це просто ніяковість, викликана шанобливою жалістю. Він побачив у цьому щось майже образливе для себе, і коли б він не був рабом увічливості й привітності, на відріз, відмовився б вислухати її спів. Однак, покомизившись, посилаючись на збуджений стан своїх нервів, і остра надто схвилюватися. Він усе-таки погодився. Метастазі чув уже Консуело, коли та виконувала ораторію юдів, але треба було дати йому уявлення про неї, як про оперну співачку, на чому Порпора особливо наполягав. «Але як же бути? Як співати, якщо не можна хвилювати його?» – прошепотіла йому Консуело. «Напаки, треба схвилювати його», – також пошепки відповів маестро. «Він дуже радий, коли його виводять із Апатії, бо після сильних переживань на нього находить поетичне натхнення». Консуело проспівала Арію і захила на Скіросі, кращого драматичного твору «Метастазіо», покладеного на музику Кальдарою, 1700 36-го року і поставленого на сцені під час весільних урочистостей Марії Терезії. Метастазіо був так само вражений її голосом і вмінням співати, як і першого разу, коли почув її, але він вирішив зберігати таке ж вимушене і холодне мовчання, як і вона, коли він розповідав про свої недугі. Одначе це йому не вдалося, бо всупереч усьому поважний поет був вистинним художником. І якщо прекрасне виконання зворушує серце поета, відроджуючи голос його музи і пам'ять про його тріумфи, то для неприязні не залишається місця. Абат Метастазіо пробував було боротися із самогутніми чарами мистецтва. Він кашляв. Совався в кріслі, як людина, яку шарпають болі, але раптом охоплений споминами, ще більш хвилюючими, аніж спомини про славу, розридався, закривши хусткою обличчя. Пурпора, сидячи за кріслом Метастазіо, робив знаки Консуело нещадити його вразливості і з лукавим виглядом потирав руки. Сльози Рясні та щирі, відразу примирили дівчину з легкодухим абатом. Ледве закінчивши Арію, вона підійшла до нього, поцілувала йому руку і мовила зі щирою сердечністю. «Ах, пане, яка я була б горда і щаслива, що мій спів так зворушив вас, якби мене не мучила совість. Я боюся, що зашкодила вам». І це отруює мою радість. «О, дороге дитя моє!» Вигукнув зовсім скорений абат. «Ви не знаєте, не можете знати, Яке благо ви зробили мені І яке заподіяли зло. Ніколи дотепер я не чув жіночого голосу, До того схожого на голос моєї дорогої Маріанни». А ви так нагадали мені її манеру співати, її експресію, що мені здавалося, начебто я знову чую її. Ах, ви розбили моє серце! І він знову заридав. Їхня милість говорить про уславлену співачку, яка завжди має слугувати для тебе зразком, про знамениту Незрівнянну Маріанну Бульгаріні, пояснив своїй учениці Порпора. «О, Романіна!» – вигукнула Консуело. «Я чула її дитиною в Венеції. Це було моїм першим враженням у житті, і я цього ніколи не забуду». «Так, я бачу, що ви чули її, і у вас живе незабутній спомин про неї», – промовив Метастазіо. «Ах, дитя, наслідуйте її у всьому, її грі, її співу, її доброті, її шляхетності, її силі духу, її самовідданості! О, яка вона була гарна в ролі божественної Венери, першої опері, написані мною в Римі! Їй я завдячую своїм першим тріумфом!» а вона завдячує вашій милості своїми найбільшими успіхами», – зауважив Пурпора. «Це правда, ми сприяли успіху одне одного, але я ніколи не міг повністю віддячити їй за все. Ніколи стільки любові, стільки героїчної самовідданості і ніжної дбайливості не жило в душі смертної». «Ангел мого життя, я буду вічно оплакувати тебе і вічно жадати, щоб ми з'єдналися!» Тут Абат знову залився слізьми. Консуело була надзвичайно схвильована. Пурпура робив вигляд, що він також розчулений. Але супереч його бажанню на обличчі його відбивались іронія та презирство. Консуело помітила це, і вона збиралася дорікнути йому за недовіру та черствість. Що стосується метастазіо, він помітив лише той ефект, який прагнув викликати, зворушливе замилування, доброї Консуело. Він був поетом аж до самих кісток, тобто охочіше проливав сльози на людях, аніж на одинці у своїй кімнаті. І ніколи так сильно не відчував своїх прихильностей і прикростей, як у ті хвилини, коли красномовно говорив про них. Захоплений спогадами, він розповів консуело про ту пору своєї юності, коли Романіна відігравала таку велику роль у його житті, розповів, скільки послуг робила йому благородна подруга, з якою. Воїстинно дочірньою увагою ставилася до його старих батьків. Повідав про чисту материнську жертву, яку вона принесла, розстаючись із ним і відправляючи його до Відня, шукати щастя. А коли він дійшов до сцени прощання, він передав у найбільш зворушливих виразах, як його Маріанна, зі змученим серцем, притлумивши ридання переконувала його покинути її і думати тільки про самого себе. О, якби Маріанна могла вгадати, яке майбутнє чекало мене вдалині від неї, якби вона могла передбачати всі муки, всю боротьбу, всі страхи, всі тривоги, всі мінливості долі, нарешті страшну хворобу. Все, що мало випасти тут, на мою долю. Вона відмовилася б і за себе, і за мене, від такої страшної самопожертви. Та ба. вигукнув абат. Я був далекий від думки, що то було прощання перед вічною розлукою і що нам не судилося більше зустрітися на землі. Як? «Ви більше не бачилися?» – запитала Консуело з очима повними сліз, бо мова Метастазіо незвичайно розчулювала слухачів. «Вона так і не приїхала до Відня?» «Так ніколи і не приїхала», – відповів Метастазіо з пригніченим виглядом. «Невже в неї не вистачило мужності відвідати вас тут після такої самопожертви?» Знову вигукнула Консуело, на яку Порпора марно кидав люті погляди. Метастазіо нічого не відповів. Здавалося, він був занурений у свої думи. Але ж вона може ще приїхати сюди, продовжувала простодушно Консуело. І вона, звичайно, приїде. Ця щаслива подія поверне вам здоров'я. Абад Збеліт! і на обличчі його відбився жах. Маестро що з сили почав кашляти, і Консуелу раптом згадала, що Романіна померла більше десяти років тому, і зрозуміла, яку зробила величезну помилку, нагадавши про смерть цьому другові, що жадає, за його словами, тільки одного – з'єднатися в могилі. Зі своєю коханою Вона закусила губу І майже негайно ж Вийшла разом зі своїм учителем Який зазвичай Виніс зі своїх відвідин Тільки не визначені обіцянки Та масу люб'язностей Що ти наробила, дурко? Напосівся він на консуело Тільки ново не вийшли Велику дурість Сама бачу я зовсім забула, що Романіна давно померла. Але невже ви думаєте вчителю, що аба, такий люблячий і такий безутішний настільки дорожить життям, як ви стверджуєте? Мені скоріше здається, що скорбота про втрату коханої єдина причина його хвороби. І якщо якийсь марновірний жах і змушує його боятися смертної години. Він усе-таки щиро стомлений життям. «Диття!» – сказав Пурпора. «Жити ніколи не набридає, коли ти багатий, у честі, обласканий і здоровий. Якщо ж у людини за все життя не було ніколи інших турбот і іншої пристрасті, як користуватися цими благами, то проклинаючи своє існування, вона бреше і розігрує комедію. Не говоріть, що в нього не було інших пристрастей. Він любив Маріанну, і я розумію, чому він назвав цим дорогим ім'ям свою хрещеницю і племінницю Маріанну Мартінець. Консуело ледве не додала – Ученицю Йосифа, але раптом похопилася. Договорюй, сказав Пурпора, свою хрещеницю, племінницю чи свою дочку. Ходить така поголоска, але що мені до цього? Принаймні, це довело б, що милеабат, розставшись зі своєю коханою, доволі скоро утішився. Але коли ти його запитала. «Нехай просвітить Господь твою дурість! Чому його дорога Маріанна не приїхала за ним сюди? Він нічого тобі не відповів. Отож, я відповім за нього». Романіна дійсно зробила йому найбільші послуги, які тільки чоловік може прийняти від жінки. Вона його добре годувала, давала йому притулок, одягала, допомагала. Підтримувала за всяких обставин З її допомогою він одержав звання Першого придворного поета Вона була служницею, другом, доглядальницею Благодійницею його старих батьків Усе це безумовно вірно У Маріанни було великодушне серце Я її добре знав Але вірно також і те що вона жагуче бажала поєднатися за батом, вступивши на імператорську сцену, а ще вірніше, що пана Бат не тільки не хотів, але й не допустив цього, що правда, між ними існувало найніжніше листування. Не сумніваюся, що послання поета були шедеврами, вони будуть надруковані, і він це прекрасно знав. Але запевняючи свою найласкавішу подругу, що він палко бажає поєднатися з нею і неупинно дбає про наближення щасливого дня їхньої зустрічі, хитрий лис влаштував справу таким чином, що злощасна співачка не заскочила його зненацька в самому розпалі його знаменитих і вельми вигідних стосунків, і з третьою Маріаною, бо це ім'я було щасливою сіркою його життя, високошляхетною та всемогутньою графиною Альтхан, фавориткою останнього імператора. Марія Анна Йозефа Альтхан, 1689-1755, дочка іспанського маркіза Пін'ятеллі що мала великий вплив при Віденському дворі, покровителька Метастазіо. Кажуть навіть, що їхня любов завершилася таємним шлюбом. О, чому я вважаю недоречним із його боку рвати на собі волосся, згадуючи бідолашну Романіна, яку він залишив помирати з горя, в той час як сам складав мадригали, в обіймах придворних дам Ви все витлумачуєте і викладаєте Жорстоким цинізмом, дорогі учителю Сказала засмучена Консуело Говорю те ж саме, що всі Нічого не видумуючи Я тільки повторюю загальну думку Повір, не всі комедіанти потрапляють на сцену Це стародавня приказка Суспільна думка не завжди найбільш вірна і ніколи не буває наймилосерднішою. Так, маестро, я не можу повірити, щоб людина з таким ім'ями-талантом була тільки комедіантом. Я бачила його непідробні сльози. І якщо навіть він може дорікнути собі в тому, що занадто скоро забув свою першу Маріанну, то його каяття... Тільки зайвий раз підтвердило щирість його теперішніх жалів. У всьому цьому я волію бачити скоріше слабкість аніжницість. Його зробили абатом, його осипали милостями. Двір відзначався побожністю, його стосунки з акторкою спричинили б великий скандал. Він зовсім не хотів свідомо зраджувати бульгаріні, обманювати її. А боявся, вагався, прагнув виграти час. А вона померла. А він подякував проведіння, додав безжалісний маестро. Тепер же наша імператриця шлему у скриньки і персні, прикрашені його вензелами з діамантів, писальні пера із зляпіс лазурі, оздоблені діамантовими лаврами, масивні золоті вази з іспанським тютюном, печатки з великого цілісного діаманта. І все це так яскраво сяє, що очі поета не перестають сльозитися. Та хіба це може втішити його? Адже він розбив серце Бульгаріні. Цілком можливо, що ні. Але бажання домогтися всього цього спонукало його вчинити так, «Жалюгідне марнославство! Мені важко було стриматися від сміху, коли він показував нам свій золотий свічник із золотим ковпачком гасильника, на якому завелінням імператриці було вигравірувано, щоб він міг зберегти свої очі. Дійсно, як зворушливо! Тому тобі, долаха, і вигукував так пишномовно». Виявлення дружніх почуттів набагато цінніше золота. Ох, нещасна людина! Зітхаючи, мовила Консуело. Вона повернулася додому в дуже сумному настрої і з жахом мимоволі зіставила поводження метастазіо стосовно Маріанни зі своїм власним стосовно Альберта. Чекати і не дочекавшись, Умерти? Невже це доля людей, які вміють пристрасно любити, змусити чекати, змусити померти? Невже це доля всіх тих, хто женеться за примарою слави? Говорила вона собі. "Про що ти так замислилася?" запитав її маестро. "Мені здається, все йде добре, і незважаючи на твою помилку, ти полонила Метастазіо. Невелика перемога над слабкою душею, відповіла вона. І мені здається, що той, у кого не вистачило мужності влаштувати на імператорську сцену Маріанну, навряд чи знайде її для мене. Навряд чи знайде її для мене. Метастазіо в питаннях мистецтва тепер керує імператрицею. Метастазіо, в питаннях мистецтва Порадить імператриці тільки те Що буде бажано їй І хоч скільки б говорили Про фаворитів і радників її величності Я бачила обличчя імператриці І запевняю вас, маестро Що Марія Терезія Занадто великий політик Аби мати коханців І занадто владна монархиня Для того... Щоб мати друзів Ну, тоді треба здобути прихильність самої імператриці Заклопотано мовив Пурпора Тобі треба якось уранці проспівати в її покоях І домогтися розмови з нею Запевняють, що вона любить людей тільки доброчесних Якщо Марія Терезія дійсно володіє Тим орлиним поглядом, який їй приписують вона зрозуміє, яка ти, і віддасть тобі перевагу. Я пущу вхід усе, щоб вона тебе побачила віч-навіч. Віч. Розділ дев'яностий Якось уранці Йосиф натирав підлогу перед покої порпори. Він зовсім випустив із уваги, що перегородка тонка, а сон маестро шутний. І машинально почав наспівувати напівголосно якусь музичну фразу, що прийшла йому в голову, супроводжуючи спів ритмічним рухом щітки. Порпора, незадоволений, що його розбудили завчасно, нервово заворушився в ліжку, намагаючись знову заснути, одначе, переслідуваний звуком гарного свіжого голосу, що співає вірно і легко, граціозно, прекрасно оброблену музичну фразу. Маестро накинув халат і зачарований мелодією, хоча в той же час трохи досадуючи на артиста, що не дочекався його пробудження і безцеремонно з'явився до нього складати свої арії, устав і подивився в замкову щелину. «Яким же був його подив?» – співав Беппо, співав і мріяв, розвиваючи свою музичну ідею – і продовжуючи із заклопотаним виглядом прибирання кімнати. «Що ти там співаєш?» Громовим голосом звернувся до юнака маестро, несподівано відчиняючи двері. Йосиф розгубився, немов людина, раптом розбуджена від сну. Ледве було не кинув щітку з мітелкою і не вибіг ще духу з будинку, хоча Гайдн, Давно вже втратив надію стати учнем Порпори. Він усе-таки вважав за щастя слухати, як Консуело займається з маестро, і користуватися нишком під час відсутності вчителя, уроками своєї великодушної подруги. Тому він ні за що в світі не хотів бути вигнаним і поспішив збрехати, щоб розвіяти підозри. «Що я співаю?» Повторив він зніяковіло. «Та я сам не знаю, маестро!» «Хіба співають те, чого не знають? Ти брешеш?» «Запевняю вас, маестро, справді не знаю. Ви так мене налякали, що я вже забув. Звичайно, я страшно винуватий, що співав біля вашої кімнати. Дуже вже я неуважний. Мені здалося...» Що я десь далеко звідси І у цілковитій самотності Тож подумав Тепер ти можеш співати Нікого немає Хто б тобі сказав Замовкни невігласе Співаєш фальшиво Замовкни, тварюко Ти так і не міг Навчитися музики Хто сказав тобі Що ти співаєш фальшиво Так усі говорили а я кажу тобі, закричав суворим голосом маестро, що ти співаєш? Не фальшиво. Хто ж пробував навчати тебе музики? Ну, наприклад, маестро Рейтер, якого голить мій друг Келлер, і Рейтер прогнав мене з уроку, говорячи, що я як є осел. Так ними і залишуся. Йосифу Досить добре були відомі антипатії маестро, щоб знати, якої невисокої думки той був про Рейтера. Він навіть розраховував увійти милість до порпори, якщо Рейтер погано відгукнеться при ньому про свого колишнього учня. Але Рейтер під час своїх нечастих відвідин цього будинку, зустрічаючи Йосифа перед покої, навіть не бажав опізнавати його. «Маестро Рейтер сам осел!» Крізь зуби процідив Порпора. «Але справа не в цьому!» Додав він уже голосно. «Я хочу знати, звідки ти виводив свою музичну фразу!» І маестро проспівав ту фразу, яку по неуважливості Йосиф змусив його прослухати десять разів підряд. «Ах, цю!» Сказав гадн, Йому здалося, що маестро вже трохи краще налаштований, хоч він і боявся ще вірити цьому. Я чув, як її співала сеньора. «Консуело? Моя дочка? А я цього не знаю!» «Ах, так ти, виходить, підслухуєш під дверима?» «О ні, пане, але музика лине з кімнати в кімнату!» І доходить до кухні, мимоволі чуєш Мені не подобаються служники з такою пам'яттю Служники, які виспіюватимуть на вулиці Наші невидані ще твори й сьогодні ж укладеш свої речі І ввечері вирушиш шукати собі місце Вирок, маестро, як громом уразив бідолашного Йосифа і він, заплакавши, пішов на кухню. Незабаром до нього з'явилася Консуело, і, вислухавши розповідь про його халепи, заспокоїла його та обіцяла все залагодити. «Як, маестро!» – звернулася вона до Пурпори, подаючи йому каву. «Ти збираєшся вигнати бідолашного хлопчика, працьовитого і сумлінного, тільки за те...» що йому перше в житті вдалося проспівати, не сфальшививши. Говорю тобі, що цей хлопчина – інтриган і нахабний брехун. Його підіслав до мене який-небудь недруг, аби вивідати мої ще не видані твори та привласнити їх собі раніше, ніж вони побачать світ. Ручаюся, що цей шахрай – Знає вже на пам'ять мою нову оперу І за моєю спиною переписує мої рукописи Скільки разів зраджували мене таким чином Скільки своїх задумів знаходив я в гарних операх Що захоплювали всю Венецію В той час, як на моїх, публіка позіхала Кажучи, цей старий пустомеля Порпора пригощає нас новинками, затяганими на всіх перехрестях, і от дурило себе видав. Сьогодні вранці він проспівав уривок, що може виходити тільки від пана Гассе, і який я добре запам'ятав. Я запишу його і спомсти міщу до своєї нової опери, щоб відплатити Гассе за жарти, які він не раз Проробляв зі мною. Бережіться, маестро, фраза ця, можливо, вже надрукована. Ви ж не знаєте на пам'ять усіх сучасних творів. Але я чув їх і говорю тобі, що ця фраза занадто видатна. Я не міг не звернути на неї уваги. У такому разі, маестро, дякую вам. Пишаюся похвалою. Фраза ця... Моя! Консуело брехала музична фраза, про яку йшлося. Тільки цього ранку народилася в голові гадна, але Консуело змовилася з ним і вже встигла вивчити мелодію на пам'ять, аби не пошитися в дурні перед недовірливим, допитливим учителем. Порпора не забув попросити її проспівати злощасну фразу. Консуело негайно ж виконала її. І заявила, що напередодні, бажаючи догодити метастазію, спробувала покласти на музику перші строфи його гарної пасторалі. Весна настала знову, природі всі цвісти, і віє тихий вітер, і в лісі шелестить, дерева зеленіють, луг в травах на виду, лиш я сумному серці спокою не знайду. Багато разів повторювала я свою першу фразу, додала вона, коли почула, як маестро Беппо, немов справжня канарка, виспівує перед покої цю саму фразу, так і сяк. Це вивело мене з терпіння, і я попросила його замокнути, але через годину... Він знову заходився повторювати мою мелодію на сходах у такому перекрученому вигляді, що відбив у мене всяку охоту продовжувати свою творчість. А чому він так добре співає її сьогодні? Що ж сталося з ним під час сну? Зараз поясню, чителю. Я звернула увагу, що у малого гарний і навіть вірний голос – а співає він фальшиво через вади слуху, розвитку та пам'яті І ось я, заради забави, зайнялася постановкою його голосу Змусила його співати гами за твоїм методом Аби переконатися, чи буде з нього пуття навіть при слабких музичних здібностях Пуття має бути при будь-яких здібностях, вигукнув Порпора не існує фальшивих голосів і ніколи слух, що управляється. Це саме я думала, перебила його консуело, що прагнула якомога швидше прийти до наміченої мети. Так воно й вийшло. Мені вдалося за допомогою системи твого першого року вселити цьому дурилові те, що за все життя він не міг навіть запідозрити. Навчаючись у Рейтера та у всіх цих німців. Після цього я проспівала йому мелодію, і вона вперше дійшла до його слуху по-справжньому. Відразу він сам негайно проспівав її, і так здивувався, прийшов у такий захват, що, мабуть, усю ніч потім не заплющив очей. Це стало для нього просто откровенням. «О, сеньоро, говори він мені!» Якби мене так навчали, я, мабуть, зміг би навчитись, як і всякий інший. Але зізнаюсь, я ніколи нічого не в змозі був зрозуміти з того, чого навчали мене в співочій школі Святого Стефана. Так він дійсно був у співочій школі. Його звідти з ганьбою вигнали. Тобі варто тільки запитати про нього, маестро Рейтера. І той тобі скаже, що це шалапут, позбавлений будь-яких музичних здібностей, з якого зовсім нічого не можна зробити. «Гей, ти, іди сюди, закричав Порпора Йосифу, що проливав за дверима гіркі сльози. «Стань коло мене, я хочу переконатися, чи зрозумів ти вчорашній урок. Тут Лукаве маестро заходився пояснювати Йосифу основи музики багатослівно, педантично і заплутано, словом за тим способом, що опорпора іронічно приписував німецький маестро, якби Йосиф, який знав занадто багато, щоб не зрозуміти цих основних начал, незважаючи на всі старання маестро зробити їх неясними. Виявив свою тямовитість, усе пропало, але юнак був досить хитрий і не потрапив у пастку. Він виявив явну тупість, що зрештою заспокоїла вчителя. «Я бачу, що ти дуже недалекий», – сказав він, підводячись і продовжуючи удавати байдужого, що одначе не вело гоману, ні консуело. Ні, Йосифа. Берися за свою мітлу і намагайся більше не співати, якщо хочеш залишатися у мене в служінні. Але минуло дві години, і Порпора не витерпів. Його знову захопила любов до справи, якою він займався стільки років, не маючи суперників. У маєстро заговорив викладач співу, і він покликав Йосифа. Щоб іще раз перевірити його, старий виклав йому ті ж основи, але цього разу з тією ясністю, з тією могутньою, глибиною логіки, що все проясняє, все ставить на місце, словом, і з тією неймовірною простотою, на яку здатний тільки геній. Цього разу Ганс догадався, що може вже виявити тямущість, а порпора був у захваті від свого успіху. Хоча маестро дав йому те, що він довго вивчав і знав у досконалості, урок являв для Йосифа величезний інтерес і приніс йому безсумнівну користь. Він осягнув, як треба навчати. У години, коли Порпора не мав потреби в його послугах, Йосиф, прагнучи не втратити, Своєї убогої клієнтури Давав кілька уроків у місці Він вирішив Негайно ж застосувати Такі блискучі вказівки От і чудово Пане професоре Сказав він Порпорі Наприкінці уроку Продовжуючи удавати простачка Я віддаю перевагу Ось такій музиці Над тією І мені здається, що я зможу вивчитись Ну а те про що ви говорили сьогодні вранці, таке незрозуміле, що я погодився б скоріше повернутися в співочу школу, ніж сушити собі голову над цією музикою. А тим часом тебе саме цього й навчали в співочій школі. Та хіба є дві музики, дурню? Музика єдина, як єдиний Господь Бог. Ох, прошу вибачення, пане! Є музика маестро Рейтера, вона набридає мені, а от ваша зовсім навпаки. Багато честі для мене, пане Беппо, сміючись, сказав Пурпора. Комплімент прийшовся йому до смаку. Починаючи з цього дня, Гаен брав у Пурпори уроки, і незабаром вони приступили до вивчення італійської школи та основ ліричної композиції, тобто того саме, чого так жадав достойний юнак і чого так мужньо прагнув. Він робив такі швидкі успіхи, що маестро одночасно був зачарований, здивований, а часом навіть переляканий. Коли Консуело зауважувала, що у маестро можуть пробудитися колишні підозри, вона вчила свого друга як треба поводитися, щоб їх розвіяти. Трохи не тямущості і удавана неуважність були часом необхідні. Тоді геніальність і пристрасть до викладання пробуджувалися в порпорі, як трапляється завжди з високообдарованими людьми. Перешкоди і боротьба роблять їх іще більш енергійними та сильними. Часто Йосифу, Доводилося прикидатися млявим, незадоволеним і ніби з небажанням приступати до дорогоцінних уроків, утратити які він так боявся. Жадоба суперечити і потреба домагатися свого збуджували завзяту і войовничу душу старого професора. І ніколи Беппо не одержував більш цінних понять про музику, як у ті хвилини, коли він майже виривав їх у роздратованого і іронічно настроєного маєстро разом із чіткими красномовними і палкими поясненнями. У той час, як Дім Пурпори був ареною таких, здавалося, тріб'язкових подій, результати яких, одначе, відіграли величезну роль в історії мистецтва, бо геній одного з найбільш плідних, і знаменитих композиторів минулого століття Дістав тут свій розвиток і утвердження Поза домом Порпори відбувалися події Що мали більш безпосередній вплив на життя Консуело Корила більш енергійна в боротьбі за власні інтереси І більш спритна в досягненні мети З кожним днем відвоювала позиції І вже зовсім оклигавши після пологів. Вела переговори про свій вступ на імператорську сцену. Майстерна співачка, але посередня в музичному відношенні артистка. Вона набагато більше, ніж консуело, подобалася директорові та його дружині. Обоє прекрасно розуміли, що вчена Порпоріна поставиться з погорда, хоч і не виявить цього. Як до опер Кольцбауера, Гольцбауера, так і до таланту його дружини. Вони також добре знали, що великі таланти, виступаючи з поганими партнерами в нікчемних творах, які змушують гвалтувати власний смак і сумління, не завжди здатні на те банальні піднесення та наївний жар, які посередні актори розв'язно вносять у виконання найбільш низькопробних опер, сповнених тяжкої кокафонії, погано розучених, і погано зрозумілих виконавцями і навіть коли виявивши чудеса волі й таланту вони високо підносяться і над своєю роллю і над своїм оточенням це заздрісне оточення аж ніяк не відчуває до них вдячності композитор здогадуючись про їхні душевні муки тремтить і боїться якби це штучне натхнення раптом не і не підірвало його успіху. Навіть здивована публіка відчуває півсвідому зніяковілість, угадує дивовижну невідповідність, співчуває геніальному акторові поневоленому вульгарною ідеєю, що рветься з тісних кайданів, у якій він дозволив закувати себе, і, ледве не зітхаючи, аплодує його мужнім зусиллям. Пан Гольцбауер прекрасно усвідомлював те, як мало консуело цінувала його музичні твори. Налихо вона одного разу сама повідомила йому про це. Переодягнена хлопчиком, вважаючи, що має справу з однією з тих осіб, яких зустрічаєш під час подорожі перше і востаннє, вона висловилася відверто і ніяк не припускала що незабаром її доля артистки буде в руках незнайомця, друга каноніка. Гольцбауер не забув цього і ображений до глибини душі, але зовні спокійний, стриманий, увічливий, заприсягся закрити її шлях до артистичної діяльності. Але оскільки йому не хотілося, аби Порпора, його учениця, і ті, кого він називав їхніми прихильниками, могли звинуватити його в дріб'язковій мстивості, юницій вразливості? Він тільки своїй дружині розповів про зустріч з консуело, та про розмову за сніданком у будинку Кюре. Ця зустріч, здавалося, не залишила ніякого сліду в пам'яті пана директора. Очевидно, він забув навіть фізіономію маленького Бертоні, і зовсім не підозрював, що цей мандрівний співак і Порпоріна могли бути однією тією ж особою. Консуело губилася вздогада про ставлення до неї Гольцбауера. «Очевидно, костюми зачіска зовсім змінили мою фізіономію під час нашої подорожі. Ділилася вона своїми думками з Беппо, залишившись із ним на одинці». Козаяк ця людина, що так приглядалася до мене своїми ясними, проникливими очима, зовсім не впізнає мене тут. Граф Годіц також не впізнав вас, побачивши першого посланника, зауважив Йосип. І, можливо, якби не одержав він вашої записки, так ніколи би не визнав вас. Прекрасно, але в графа Годіця звичка дивитися на людей якимось поверховим, недбало гордим поглядом, тому він, по суті, нікого не бачить. Я впевнена, що тоді у Пасао він так би й не здогадався, що я жінка, якби не повідомив йому цього. Барон Тренк. Гольцбауер же но побачив мене тут і взагалі щораз, як ми зустрічаємося, дивиться на мене. З такою увагою і цікавістю Зовсім як тоді У домі Кюре З якої ж причини Він великодушно зберігає В таємниці Мою безглузду пригоду Що могла б зашкодити моїй репутації Якби він перетлумачив її Поганий бік І навіть могла посварити мене З учителем Який вважає, що я прибула до Відня Без усяких потрясінь перешкод і романтичних подій. А в той же час цей самий Гольцбауер нишком поплюжить і мій голос, і мою манеру співати, взагалі всіляко злословить на мою адресу, аби тільки не запрошувати мене на імператорську сцену. Він ненавидить і хоче відсторонити мене, але маючи в руках найпотужніше проти мене знаряддя, чомусь не пускає його вхід. Я просто гублюся в здогада. Розгадка незабаром була виявлена консуело, але раніше, ніж читати про подальші її пригоди, треба пригадати, що численний і сильний гурт людей працював проти неї. Корила була красива і доступна, і могутній міністр Кауніс часто провідував її. Він полюбляв тручатися в закулісні інтриги, а Марія Терезія, відпочиваючи від державних справ, бавилася його балаканиною на цю тему і, у душі сміючись над маленькими слабостями великої людини, сама знаходила задоволення в театральних плітках. Вона нагадувала їй у мініатюрі, але з відвертою безсоромністю те що являли в ту епоху три найвпливовіші двори Європи, керовані інтригами жінок. Її власний двір – двір російської цариці. Це імператриця Єлизавета Петрівна, яка царювала з 1741 по 1761 рік. Та двір пані Помпадур – Жанна Антуанета Пуассон. Помпадур 1721, 1764, Маркіза, фаворитка Людовіка XV, що мала необмежений вплив на короля і фактично правила Францією. Розділ 91. Відомо, що Марія Терезія давала аудіенцію раз на тиждень кожному, хто бажав з нею говорити. Цей лицемірно-батківський звичай ще й понині зберігся при австрійському дворі, а син Марії Терезії, Йосиф II, свято дотримувався його. Крім того, Марія Терезія дуже легко давала особливі аудієнції, особам, що бажали вступити до неї на службу. Та й взагалі, ніколи не бувало володарки, до якої було б легше проникнути, порпора дістав нарешті аудієнцію. Він розраховував, що імператриця, побачивши зблизька, відкрите обличчя Консуело, можливо, перейметься особливою прихильністю до неї. Знаючи, яка вимоглива імператриця відносно моральності і благопристойності, він говорив собі що Марія Терезія без сумніву буде вражена скромністю та непорочністю, якими дихала вся істота його учениці. Їх увели до однієї з маленьких віталень палацу, куди був перенесений клавесин. Через півгодини війшла імператриця. Вона приймала високопоставлених осіб і була ще в парадному туалеті, такою, як її зображують. На золотих цехінах, у парчевому платті, в імператорській мантії з короною на голові та з маленькою угорською шаблою збоку. Імператриця була дійсно гарна в такому вигляді, але аж ніяк не велична і не царственно благородна, як описували її придворні, а свіжа, весела, з відкритим щасливим лицем і з довірливим, сміливим поглядом то був справді король Марія Терезія, що її угорські магнати пориві ентузіазму посадили на престол із шаблею в руці. Але на перший погляд це був скоріше добрий, аніж великий король. У ній не було кокетства, і простота її поводження говорила про ясність душі, позбавлену жіночого підступництва. Коли вона пильно дивилася, на кого-небудь, особливо, коли з наполегливістю розпитувала, можна було відчути в цьому привітному обличчі, що усміхалося, лукавство і навіть холодну хитрість. Але хитрість була, чоловіча, якщо хочете, імператорська, ні в якому разі не кокетство. «Я прослухаю вашу ученицю трохи згодом», – сказала вона Пурпорі. «Я вже інформована» що в неї великі знання, чудовий голос. І я не забула, яку приємність вона зробила мені при виконанні ораторії визволення Бетулія. Але попередньо я хочу поговорити з нею наодинці. Мені треба запитати її про дещо. І позаяк розраховую на її щиросердість. Я сподіваюся, що зможу надати їй протегування якого вона в мене просить. Пурпора поспішно вийшов, прочитавши в очах її величності бажання залишитися зовсім наодинці з Консуело. Він вийшов до сусідньої галереї, де страшенно змерз, бо двір, розорений витратами на війну, дотримувався надзвичайної економії, яку Марія Терезія за властивостями свого характеру Достатньою мірою піддержувала, опинившись віч на віч із дочкою та матір'ю імператорів, героїною Німеччини і найвеличнішою жінкою Європи того часу, Консуело, однак, не відчула ні боязкості, ні зніяковілості, чи безтурботність артистки робила її байдужою до войовничої пишноти, що сяяла навколо Марії Терезії і відбивалася на самому її туалеті, чиї маючи благородну та щиру душу, консуело усвідомлювала свою власну моральну висоту. Тільки вона спокійно, без усякого хвилювання чекала, поки її величність зволить звернутися до неї із запитанням. Імператриця опустилася на диван, злегка поправила всипаний коштовними каміннями перев'яз, що тиснув на її біле кругле плече і урізався у шкіру, і почала так. «Повторюю, дитя моє, я дуже високої думки про твій талант, і не сумніваюся в тому, що ти прекрасно вчилася і багато знаєш у своїй справі, але, як тобі напевно відомо, у моїх очах талант не має значення» без гарної поведінки і я ціную чисту благочестиву душу вище за геніальність Консуело стоячи шанобливо вислухала цей вступ але не зрозуміла що у відповідь вона мала б сама вихваляти себе а позаяк вона почувала смертельну відразу до хвастощів своїми чеснотами дотримуватись яких їй видавалося цілком природним. Вона мовчки чекала, щоб імператриця запитала її більш докладно про її погляди і наміри. А тим часом отут-то їй і видалась зручна нагода звернутися до монархіні з її спритно складеним мадригалом про своє ангельське благочестя, про свою високу моральність і про неможливість, погано поводитися, маючи перед очима такий зразок, як сама імператриця. Бідолашні Консуело навіть на думку не спало скористатися таким моментом. Чуйні душі бояться образити велику людину банальною похвалою, але хоча монархі і не помиляються щодо природи грубих лестощів на свою адресу, Проте вони так звикли вдихати цей фіміам, що він потрібен їм, як простий вияв глибокого шанування, як етикет. Марію Терезію здивувало мовчання молодої дівчини, і вона знову заговорила, вже менш лагідно і не таким підбадьорливим тоном. Наскільки мені відомо, моя мила дівчинко, ви особа, Досить легкої поведінки, і хоча ви не заміжнє, живете в недозволеній близькості з молодиком вашої професії. Забула його ім'я. Можу відповісти вашій величності тільки одне. Мовила нарешті Консуело, схвильована несправедливістю цього грубого обвинувачення. Я не пам'ятаю аби зробила в своєму житті щось небудь таке, що перешкодило б мені витримати погляд вашої величності зі смиренною гідністю та вдячною радістю. Марію Терезію вразив вираз благородства й сили, що з'явився в той момент на обличчі Консуело. П'ять-шість років тому імператриця безсумнівно поставилася б до цього співчутливо, але тепер Марія Терезія була вже королевою до самих кісток, і свідомість своєї могутності привчила її до якогось захвату владою, коли хочеться, щоб усе перед тобою гнулося і ламалося. Марія Терезія бажала бути і як володарка, і як жінка, єдиною сильною істотою у своїй державі, і тому їй здалися образливими. І горда усмішка, і сміливий погляд юної дівчини, нікчемного черв'ячка біля її ніг. Вона збиралася, було тільки побавитися консуело, як рабинею, і з цікавості, змусивши її висловитися відверто. Я запитала вас, пані, як ім'я молодика, що живе з вами, маестро Пурпори, а ви мені не відповіли. Знову мовила імператриця крижаним тоном. Його звати Йосиф Гайден, не бентежачись, проговорила Консуело. Отже, з любові до вас, він вступив у служіння до маестро Порпори, як лакей, причому маестро Порпора не підозрює дійсних намірів молодика, а ви, знаючи їх, Заохочуєте його Мене обрехали перед вашою величністю Цей молодик ніколи не був закоханий у мене Консуело була впевнена, що говорить правду Я навіть знаю, що він любить іншу А якщо ми і обманюємо трохи мого поважного вчителя То викликано це причинами безневинними і, можливо, досить поважними тільки любов до мистецтва могла змусити Йосифа Гайдна вступити в служіння до пурпори, і позаяк ваша величність зволить зважувати вчинки своїх найнікчемніших підданих, а я вважаю неможливим щонебудь приховати від вашої всеведючої справедливості, то впевнена, що ви, ваша величність оціните мою щирість. Якщо побажаєте вислухати мої пояснення. Марія Терезія була занадто прониклива, щоб не відчути правду. Вона ще не зовсім втратила ідеалів своєї юності, хоча вже ковзала по фатальному шляху необмеженої влади, що помалу гасить довіру навіть у найбільш великодушних серцях. «Ви здаєтеся мені правдивою?» Із снотливою дитя, але я помічаю у вас велику гордість і недовіру до мого материнського серця, а тому боюся, що нічого не зможу для вас зробити. Якщо я маю справу з материнським серцем, Марії Терезі відповіла Консуело, розчулена словами імператриці, їхнього банального відтінку сердега, на жаль, не зрозуміла, то я готова стати перед цим серцем на коліна та благати його, але якщо продовжуйте, дитя моє, промовила Марія Терезія, якійсь чомусь півсвідомо хотілося, щоб це оригінальне створіння впало перед нею на коліна. висловити до кінця свою думку. Якщо ж я звернуся. До справедливого суду вашої імператорської величності, то усвідомлюючи себе настільки ж безневинною, як чистий подих, нездатний заразити повітря, яким дихають самі боги, я почуваю в собі всю гордість необхідну, щоб бути гідною вашого протегування. Порпоріно, мовила імператриця, ви розумна дівчина і ваша оригінальність образлива для будь-якої іншої жінки, мені до душі. Я вже сказала вам, що вважаю вас щирою, проте знаю, що у вас є в чому висповідатися переді мною. Чому ви вагаєтеся? Хоча ваші відносини чисті, я не хочу в цьому сумніватись, але ви любите Йосифа Гайдна, адже заради того... Щоб частіше бачитися з ним, допустимо, навіть заради турботи про його музичні успіхи у Порпори, ви відважно ризикуєте своєю репутацією, тобто найбільш священним у нашій жіночій долі. Але, можливо, ви боїтеся, щоб ваш учитель, ваш названий батько, не погодиться на ваш шлюб із бідним невідомим музикантом? «Можливо, хочу вірити всьому, що ви говорили. Молодик любить іншу, і ви із властивою вам гордістю приховуєте свою любов, великодушно жертвуючи своїм добрим ім'ям і не маючи з цієї самопожертви ніякого особистого задоволення. Отож, мила дівчинка». Якби я була на вашому місці і випала мені нагода, як вам зараз, нагода, яка, можливо, ніколи не повториться, я відкрила б серце перед своєю володаркою та сказала б їй, «Ви все можете і хочете мені добра, вам вручаю я свою долю, ліквідуйте всі перешкоди». Одним своїм словом ви можете змінити наміри і мого опікуна, і мого коханого. Ви можете ощасливити мене, повернути мені загальну повагу і поставити мене в такі умови, що я посмію сподіватися вступити на імператорську сцену. От яку довіру ви мусили б мати до материнської дбайливості Марії Терезії, і мені сумно, що ви цього не зрозуміли. Я прекрасно розумію, думала про себе Консуело, що за якимось дивним капризом розпещеної дитини-деспота тобі хочеться, велика володарко, щоб Зінгарелла обійняла твої коліна, бо тобі здається, що її коліна... Не хочу зігнятися перед тобою, а це для тебе випадок небувалий. Але ти не дочекаєшся цієї забави, хіба тільки доведеш мені, що заслуговуєш моєї поваги. Все це і багато чого іншого промайнуло в її голові, поки Марія Терезія читала їй настанови, консуела усвідомлювала, що грає долею порпори, що залежить від фантазії імператриці. А майбутність учителя варта того, щоб трохи принизитись. Але їй не хотілося принижуватися марно. Їй не хотілося розігрувати комедію з коронованою особою, яка, звичайно, вміла це робити, не гірше за неї саму. Вона чекала, щоб Марія Терезія... Показала себе дійсно великою І тоді готова була щиро схилитися перед нею Коли імператриця скінчила своє повчання Консуело сказала Я відповім на все, що ваша величність Зволить мені висловити Якщо ваші величності завгодно буде мені наказати Так говоріть, говоріть же Наполягала імператриця розгнівана незворушним спокоєм дівчини. Тоді я скажу, вашій величності, вперше в своєму житті я чую з ваших царственних вуст, що моя репутація постраждала через присутність Йосифа Гайдна, будинку мого вчителя. Я вважала себе занадто незначною, щоб стати предметом обговорення суспільства, а якби мені сказали – коли я вирушала до палацу, що сама імператриця зацікавилася моєю особою і не схвалює мого способу життя. Я подумала, що мені це приснилося. Марія Терезія перебила її. У словах Консуело їй почулась іронія. «Вам не слід дивуватися», мовила вона трохи бундючно, що я входжу у всі найменші подробиці життя людей, за яких відповідаю перед Богом Як не дивуватися тому, що викликає захоплення? Спритно відповіла Консуело Піднесені вчинки великі своєю простотою Але вони такі рідкісні, що в першу хвилину мимоволі вражають нас Вам треба зрозуміти, вела далі імператриця Чому я особливо цікавлюся вами, як і всіма артистами, якими люблю прикрашати свій двір? Театр у всіх інших країнах, школа спокуси, безодня всякого паскудства. Я маю намагання, безсумнівно похвальне, хоч можливо і незісненне, обілити перед людьми і морально очистити перед Богом, стан акторів, предмет сліпого презирства і навіть церковного відлучення багатьох народів. У той час, як у Франції церква зачиняє перед ними двері, я хочу, щоб тут церква прийняла їх у своє лоно. Я допускала у свою італійську оперу, у театр французької комедії, у національний театр. Лише людей випробуваної моральності або осіб, що твердо вирішили змінити свою поведінку. Треба вам сказати, що я одружуюсь своїх артистів і навіть буваю хрещеною матір'ю їхніх дітей, прагнучи всілякими милостями заохочувати законне народження дітей і подружню вірність. Жаль, «Ми цього не знали», – подумала Консуело, – «а то попросили б її величність бути хрещеною матір'ю Анджели замість мене». «Ваша величність сіє, щоб зібрати врожай», – сказала вона вголос, – «якби в мене був на совісті гріх, я б вважала б за щастя придбати в особі вашої величності сповідника такого ж милосердного» як сам Господь Бог, але продовжуйте, продовжуйте, зарозуміло мовила Марія Терезія. Я хотіла сказати, знову заговорила Консуело, що не виявила ніякої особливої самовідданості стосовно Йосифа, тому що не мала поняття, про обвинувачення, що зводять на мене через його перебування в тому домі, де я живу. «Розумію», – сказала імператриця, – «ви все заперечуєте. Як я можу зізнатися в тому, чого немає?» – відповіла Консуело. «Я зовсім не закохана в учня Пурпори і не маю ні найменшого бажання вийти за нього заміж». «А якби це було інакше, – подумала вона про себе, – я не хотіла б одержати його серце за імператорським указом. «Отже, ви не хочете виходити заміж? – запитала імператриця, підводячись. – Тоді заявляю вам, що становище незаміжньої не дає всіх бажаних для мене гарантій честі. До того ж, молодій особі – не личить з'являтися в деяких ролях і зображувати пристрасті, якщо вона не одружена і не перебуває під протекцією чоловіка. Від вас залежало здобути мою прихильність і домогтися того, щоб я віддала перевагу вам над вашою суперницею, пані Корилою. Хоча мені говорили про неї багато гарного, але її італійська вимова – «Набагато гірша за вашу». «Одначе пані Корила заміжня і має дитину, а це створює її умови, що більше заслуговують на моє схвалення, ніж ті, в яких ви затято бажаєте залишатися». «Заміжня?» – мимоволі прошепотіла крізь зуби бідолашна Консуело. «Вона була вражена тим». «Якій доброчесній особі найдоброчесніша і найпроникливіша імператриця віддала перевагу?» «Так, заміжня», – відповіла імператриця наказовим тоном, уловивши в голосі Консуело сумнів щодо її обраниці. «Вона нещодавно народила дитину, яку доручила почесному й і ревному служителе від церкви». Панові Канонікові, щоб він виховав дитя в християнському дусі і поза всяким сумнівом, достойний абатний взяв би на себе такого важкого обов'язку, якби не знав, що мати заслуговує цілковитої його поваги. Я також у цьому нітрохи не сумніваюся, відповіла дівчина. Останні слова імператриці. Особливо обурили Консуело, але вона втішалася хоч тим, що Канонік заслужив схвалення, а не осуду за всиновлення дитини, вчинок, до якого вона сама його спонукала. Ось як пишеться історія, і як усе доходить до королів, сказала вона собі, коли імператриця з величним виглядом вийшла з вітальні. Злегка кивнувши їй головою на прощання. Що ж? утішала вона себе, навіть у найгіршому є щось гарне, а омани людей часом дають гарні результати. У каноніка не віднімуть його прекрасної бенефіції, не позбавлять Анжелу їй доброго каноніка, корила виправиться, позаяк за цю справу береться імператриця. А я все-таки. Не стала на коліна перед жінкою, що зовсім не краще за мене. «Ну що?» – закричав придушеним голосом Пурпора, який чекав їй в галереї, тремтячи від холоду і у хвилюванні нервово потираючи руки. «Сподіваюся, ми перемогли?» Навпаки, дорогій учителю, ми з вами зазнали поразки», – відповіла Консуело. «І з яким спокоєм ти це говориш? Чорт, тебе забери!» «Тут не потрібно так говорити, маестро! Чорт, не в милості при дворі! Коли переступимо поріг останніх дверей палацу, я все розповім вам!» «Ну що?» – нетерпляче запитав Пурпора, коли вони були вже на валу. «Пам'ятаєте, як ми з вами висловилися?» щодо великого міністра Кауніця, вийшовши від Марк графині. Ми тоді вирішили, що це стара плетуха. І що ж, він вам нашкодив? Поза всяким сумнівом. А тепер, скажу я вам, її величність, імператриця Австрійська і королева Угорська, така ж плетуха. Кінець. Дев'яносто першого розділу читала Лілія Мироненко.